Žená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky zo štúdia Banska Bystrica juha vás pozdravuje moderátor Miroslav Azucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je zdravotnícka téma s názvom Byť a celý život. Hosťom dnešnej relácie je a Peter Pavol Kisucký, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás Pavel. Dobrý deň. V úvode relácie považujem za potrebné povedať, že táto relácia je nahrávaná na záznam. Je charakteru farmaceutického alebo skôr ľudového liečiteľstva, tu vôbec môžem tak pomenovať. Samozrejme nechcem fušovať do relácií kolegu Mariana Fila, ktorý má na túto oblast zamerané samostatné relácie sám sebe lekárom. Vzhľadom k tomu, že v tejto, k tomu, že tejto oblasti sa dlhodobo venuje pán Peter Pavol Kysucký, tak ma oslovil, že či by sme mohli nahrať reláciu naživo alebo na záznam, pretože tie jeho skúsenosti by veľmi rád bezplatne odovzdával ľuďom, ktorí to potrebujú. Takže teším sa na verím tomu zaujímavé rozprávanie. No, vybrali sme si pomerne náročnú tému, ale vy ste v tejto problematike, napriek tomu, ako ste povedali našim poslucháčom predchádzajúcej relácii vodohospodár-inžinier, ale venujete sa problematike podobne ako iní naši hostia, napríklad Juraj Michalek, ten bol inžinier, architekt, čiže stavbár, a tiež venoval sa zdravovede a takisto sa venoval, ak to môžem tak nazvať, politológii, aj keď tieto odbory ani on, ani vy nemáte vyštudované. No bohužiaľ, Juraj Michalek alebo pán inžinier Juraj Michálek tak už medzi nami nie je, pretože jemu sa podarilo prežiť síce rakovinu, ale náraz nákladného vozidla do neho zozadu, keď išiel po pravej strane, ako cyklista, tak ten neprežil a dokonca to skončilo tak, že nebola mu ani poskytnutá prvá pomoc. No bohužiaľ niekto, odíde smrtke z lopaty, ako sa hovorí, ale nejakému prispatému kamionistovi tak neújde spod kolies. No ale teraz dám slovo vám po tomto stručnom úvode, aby naši poslucháči mali nejakú celenú predstavu. Táto relácia je nahrávaná na záznam, z toho dôvodu nebude kontaktná, pokiaľ budete mať nejaké otázky, môžete ich položiť na e-mailovú adresu studio.bb.juh.gmail.com, čiže gmailová doména. A ja tieto otázky prepošlem pánovi Kisuckému a pokiaľ budú tam kontaktné údaje, tak buď vám zavolá alebo odpovie minimálne na tento e-mail, ktorý mi príde za predpokladu, že viacerých poslucháčov alebo aspoň minimálne jedného zaujme a rozhodne sa napísať. Nepredpokladám, že by táto relácia nebola zaujímavá, pretože mňa samotného táto problematika zaujala, no len ono... Musíme sa venovať tej téme, ktorá je uvedená v programe a v tom čase, keď ste boli hosťom, tak téma bola úplne iná, skôr politologická. Takže nech sa páči, máte úvodné slovo, Pavel. Ďakujem. Ja sa znova na začiatok len stručne predstavím. Ja som teda technik, áno. V celý život zrieším techniku, ale celý život ma zaujímala filozofia a psychológia a tak asi pred 20 rokmi som začal písať také nejaké moje psychologicko-filozofické názory, úvahy a tak ďalej. Ja v každej knihe píšem, že nie viem, nie, nie som si istý, či sa nemýlim, pretože si nedovolím zvediť, že sa nemýlim. To, to by si nemal dovoliť nikto. No, um, poznáme to uh, latinské erare humanum est, čiže milica je ľudské. No, len nie v podstatných veciach a hlavne neklamať, ako to robia politici. Nech sa páči, pokračujte. Tak, tak, tak, tak. Takže písal som stále filozofické knihy a nakoniec som bol donútený písať aj praktické knihy o zdraví. Začalo to tým koronavírusom, že chceli robiť vakcináciu. Ano. Tak som napísal takú krátku, jednoduchú knižku Zbytočná vakcinácia, ano, kde som opísal, že ako sa ľahko dajú vírusové choroby liečiť. Ale potom teda o pol roka toho to, s to vakcináciou bolo vážnejšie, tak som napísal Nebezpečná vakcinácia, kde som v jednej dôležitej kapitole uviedol, ako sa ľahko liečiť k, v, zápal plúc. Vírusový zápal plúc, aj bakteriálny zápal plúc, eh, pravdepodobne aj chemicky, to neviem, eh, inhaláciou sody bikarbóny. Áno, soda bikarbóna je totiž zásaditá a baktérie a vírusy zásadité prostredie neznášajú. Áno, ich to zabíja. No a eh, nakoniec, ja som teda sám dostal počas koronavírusu dvakrát silný zápal plúc, ono to začalo tak, že na obec som trošku zakašlal. O piatej som už kašľal viac a o deviatej som sa už dusil, rozhodne som sa dusil. Okay? No a tá soda bikarbóna to je vynikajúce, že to zabralo ja som bol vždy za dva dní zdravý. No takto, aby táto relácia mala aj nejaký praktický význam. Ako tá inhalácia tej sody bikarbóny prebieha... To, tú vodu, pardon, tú sodu do, alebo nasypete do nejakej vriacej vody alebo popíšte to, aby tie účinky tej sody bicarbony v prípade toho vdychovania boli čo najúčinnejšie. Nech sa páči. Popíšem to. V dve možnosti. Buď dáte nasatený so, sody bikarbóny do rozstrekovača, rozprašovača, čo, čo sa rozprašuje vodná, vodný aerosol na rastliny, byte. Hej. No a takýto aerosol som chcel, že budem si nadýchovať, teda otvorím ústa, streknem do úst a nadýchnem ten aerosol do plúc. Ale v čase, keď som, keď som, keď som teda dostal ten zápal prúc, tak ten rozstrekovač sa mi pokazil a tak z núdze som vymyslel, lebo dostal som takú informáciu, hej, že, že sa to môže aj inhalovať. To znamená, do vejacej vody ja, ja som mal kúpených 5 kg sody bicarbony. Na internete to sodu bicarbonu kilo som tedy kúpil asi za 5 eur. No a to znamená, dáte vriacu vodu, zakriete si dáte utierak na hlavu, áno, si to, aby ste e, pod tým utierakom mali ten hrniec s tou vriacou vodou a veľkou lyžicou sody bikarbony polievkovo som posýpal hladinu. A tá sóda bikarbona skypela aj, a na začiatku to bol taký chladný aj aerosol, ale hustý tej sody bikarbony a to som otovorený ústami nadýchol do prúca. No? Ale to trvalo len pár sekúnd a potom tá teplota tej vody sa výrazne zvýši a tým pádom som automaticky dal hlavu ďalej, výrazne ďalej od hrnca, aby som sa nespálil. No? A inhaloval som, kým to nevychladlo, potom som znova zobral sodu bikarbónu, hej? teda znova zovrel som vodu a znova som sípal tú sodu do, do tej hriacej vody. Samozrejme, pri tom, ako som inhaloval, som silno kašlal a vykašľal som hleny. To znamená, asi po piatich inhaláciách som celú vodu vylial, dal novú vodu a opakoval som to. Pri tom som dal vždy polievkovú lyžicu kuchynskej soli. Kuchynskú soli z toho dôvodu, že obsahuje chlór a chlór je biogenný prvok základný a obnovuje bunky. Ano? No a takto som inhaloval, Prvýkrát, keď som mal ten najsilnejší zápal prúd, asi 2,5 hodiny, minul som pomaly 3 štvrte kg sody bikarbóny, no a za 2,5 hodiny zápal prúd a kašel odišiel tak z 80%. Ešte som inhaloval, ono to začalo o 9.00, som začal inhalovať a o pol 12.00 som skončil. Áno? Na druhý deň som inhaloval ešte práve, hodinu a pol a bol som zdravý. Dobre, spýtam sa vás na jednu podstatnú vec. Mnohí naši poslucháči, a dokonca aj ja, tak v určitom období, napríklad keď kvitnú trávy a najmä kvety stromov, tak mávame alergie. Je tento spôsob inhalovania vhodný aj na, neviem či to nazvať, liečenie alebo aspoň zmiernenie týchto príznakov toho, že niekto je alergika je soplavy, tečí mu slzy, poprípade dosilno kašle a tak ďalej. Nech sa páči. Áno, e, takto. Určite to bude fungovať aj na alergii, ale je veľmi slabo a pomaly. Ja som vymyslel oveľa e, intenzívnejšie liečenie alergií. Ja som totiž od orientačne desiatich rokov celý život bol alergík. Ja som mal stále zo sebou vreckovku, áno. Už dva roky žiadnu vreckovku nepotrebujem. Áno. Ďalej, od nejakých 35 rokov, hej, to znamená do nejakých asi 30 rokov, 25 rokov, tak 25 rokov je točne, hej, som bol 3-4 do roka chorý. Mal som výrozu, alebo teda chrípku a lekárka mi stále hovorila, že mám slabú imunitu. Hej. Tak som jedol všelijaké vitamíny, otužoval som sa hej, keď som prišiel, ja som byval v Prahe, keď som prišiel na, na kysúce, no tak od, od jesene som sa otužoval v Kysuci, aby som sa otužil, hej. No a keď voda už bola dostatočne studená, tak som zase naochorel. Žiadne otužovanie mi nepomohlo, hej. A tak som prišiel na to nakoniec, že vôbec žiadna imunita s tým nemá žiadnu súvislosť. Ani s alergiou, ani s chorobami, ako je výroza, chrípka, zápas, a tak ďalej. Všetko je závislé od elektrónov. Vysvetl vysvetlím ďalej. Pred dvoma rokmi, pred dvoma rokmi, ďalej, celý život, čo celý život, takto. Asi 20 rokov som mal problémy s platničkami. Stále mi vyskakovali platničky. A tak zasa mi lekári hovoreli, musím cvičiť, musím posilovať. No tak som posiloval ako blázon. Hej? Potom som si kúpil aj taký stroj, že sa zavesíte za nohy a vysíte dole hlavou. Ano? Aby som si rozťahoval platničky. Áno. Ten stroj mám doma ešte stále. No a hoci už ho vôbec nepotrebujem. No a tak som posiloval, takže ja som bez problém urobil plán, to znamená, že ste na špičkách nôh a, a na predlakti, hej. A bez problém som vydržal 3 minúty. Tak som mal silnú, silnú chrbticu, teraz už vôbec absolútne nemám takú, hej. No a to vôbec nepomáhalo, stále mi vyskakovali platničky. Až nakoniec v auguste pred dvoma rokmi... Ako som cvičil, tak ja cvičím na zemi, ano, rôzne cvíky, ano. tak ma tak seklo, že som sa tak zablokoval, že som nemohol postaviť zo zeme. Išiel som na ten stroj, e, že som sa zavesil hlavou dole, no a to bolo ešte horšie. To sa mi úplne tam zaseklo, a ja vôbec som nemohol sa hýbať. Hej. No, asi za dva dní mi to prešlo, uvoľnilo sa mi to nejak, hej, ani som nešiel do práce. Hej. Sú by som sa nedostal do auta. Ej? No a e, tak som znova začal cvičiť ráno, že však to bolo vždy dobré to, to cvičenie. Ej? No a znova ma tak zaseklo, znova aj na tom stroji. Znova dva dní som sa nemohol pohnúť. Ano? A tak som pochopil, že sa niečo zmenilo. Išiel som k lekárovi a išiel som na rengen. Ano? A na rengene mi povedali, že mám všade na chrbtici výrastky a že mám rozdrvené platničky a že to je jasná operácia, a že mám ľavý bedrový klub, trojka, 4, že to už je, tiež je jasná operácia, že tomu sa už nevyhnem. No a vtedy ma to napadlo. Ja som e, ako študoval statiku v škole, áno? a e, keď je, o únosnosti nosníka o nosnosti nosníka nejakého, rozhoduje tzv. moment zotrvačnosti. Obdlžníkový nosník, kde máte B šírku nosníka a H výšku nosníka, tak vzorec momentu zotrvačnosti je B krát H na tretiu lomeno 12. Áno, H je na tretiu. To znamená, výška toho nosníka je oveľa dôležitejšia vzhľadom na únosnosť ako šírka, preto keď sa pozrite na akékoľvek stavby, máte nosníky úzke, ale vysoké, áno. No, a tak ma napadlo, no a prečo teda ten sa zvýšila výška stavca? No zvýšila sa výška stavca, to znamená, zvýšil sa moment zotrvačnosti stavca. A prečo sa zvýšil? No organizmus zvyšuje únosnosť toho stavca, ten stavec. A prečo zvyšuje únosnosť stavca? No ten stavec je asi nejaký oslabený, hej? Preto treba zvýšiť moment zotrvačnosti. A prečo je stavec oslabený? No tak ma to logicky napadlo, pretože je odvápnený, Okamžite mi to docvaklo. Kúpil som si behameter, behom asi dvoch týždňov. Medzi tým som si kúpil vápno. E, v stavebninách no, bežné vápno, e, vrecko cementu, vtedy som kúpil 25 kg vrecko cementu za 7 eur. A začal som sa, takzvané tomu hovorím, lúhovať vo vápne. Dal som polievkovú lyžicu vápna do vane a v tej vane som som sa lúhoval, no to znamená, aby to vápno preniklo do org organizmu. Prečo? Pretože som dostal k záveru, že mám odvápnené kosti, odvápnené stavce. A skutočne to tak aj fungovalo. Na začiatku, keď som si meral pH moču, pretože som si hovoril o tom, či, e, ako sa zmení pH mojho or, organizmu, bude rozhodovať, aké bude mať pH moču. Skutočne na začiatku, keď som si meral pH moču, som mal 4,8-4,9. Trvalo mi asi 15 krát, kým som sa lúhoval, možno 10, už si to nepamätám, kým mi stúplo pH moču nad 7. Áno, 10 krát by to trvalo, možno aj viac. No ale zkrátka bého asi 6 týždňov, to znamená, ja sa zlúhoval som sa možno 15 krát, možno 20 krát, úplne ma prestala budeť chrbtica. Od kterýma chrbtica už vôbec nebolí, vôbec necvičím, platničky mi nevyskakujú, e, mám chrbticu ako pred 20 rokmi. Áno, mal som odvápnenú, odvápnenú chrticu. Takisto to bolo aj s bedrovým klobom. Ten ma tiež prestal bolieť, ale potom po nejakom čase ma trošku začal boliť, tak som ešte tú, ten, ten kúper vaňový s vápnom doplnil ešte o síru. To píšem v tej knihe, ktorá sa volá Byť zdravý celý život. Áno. Ja som vydal teda tri vydania, ale dôležité, najlepšie je ten, samozrejme to posledné tretie vydanie, kde som doplnil množstvo ďalších veci, ktoré som medzi tým pri tých mojich e, liečetných e, postupoch ako zistil rôzne informácie ďalšie. Ano? To znamená, čo sa stalo? E, môj organizmus bol prekyslený. Potraviny, ktoré som jedol, mi spôsobili, že som mal nízke pH moču. Mal som, mal som prekyslený organizmus. Ja v tej knihe a všade hovorím, že to znamená, že som mal kladný redox potenciál organizmu. Mal som nedostatok elektrónov v organizme. Nedostatok elektrónov znamená, že neprebiehajú rôzne biochemické procesy v organizme správne, ako by mali prebiehať a preto vznikajú rôzne choroby. Ako náhle budete mať prebytok elektrónov a potom dostatok minerálnych prvkov, tak prakticky nemôžete byť chorí. Píšem v tej knihe kapitolu a dôkaz toho je teda jedna kapitola v tej knihe, kde píšem, že niekedy to bolo za socializmu a potom také isté záber v televízii bol a úplne to isté aj za kapitalizmu asi v 1997 roku. Prišiel z v zime reportér na družstvo Ano. a teraz tam boli, sa stretli s jednou babkou a jedným detkom, hej, starým, hej, vyzerali tak na 70 a hovoril ten reporter, počúvajte, teraz je zima, chrípkové obdobie, všetci sú chorí a vy v takom nehygienickom prostredí a v zime, koľkokrát do roka ste chorí? A teraz obidvaja, aj detko, aj babka hovorili to isté. No, my sme nikdy neboli chorí. My nemáme u lekára ani kartu. My sme nikdy neboli chorí. A teraz ten, ten reportér odchádza, hej, v televízii to ukážu odchádza a hovorí, to nie je možné, ja tomu nerozumiem, ako je to možné. A hovorím, to isté to bolo aj za socializmu, aj za kapitalizmu. A najväčšia sranda, ja teda vôbec nepozerám televízne noviny, ja som mal práve také šťastie, že som to vždy videl. A vrtalo mi to celu, celý život v hlave. Áno, ako je to možné? A tak som na to prišiel, píšem zase v tej knihe, chodil som po ľudových skanzinoch, ľudovej architektúry. E, bol som niekde na úrade, potom na Liptove, myslím, aj na spíši možno na, a potom. A naposledne to, to bolo e, v Martine, za Martinom. A tam som si definitívne všimol, že tie staré domy sú tak zariadené, že vy prejdete tie najstaršie, že boli miestnosť, hospodárska miestnosť, kde bola ja svinia, krava, ovca a čo ja viem čo. A potom ste mali dvere a ošiste ste hneď do obývacej miestnosti. Hej. U tých novších domov o 50-100 rokov mladších, ano, tak už bola medzi e, týmito dvomi miestnosťami chodba. Hej. Ale aj tak, ten smrad išiel do chodby a z chodby zase išiel do tej obývacej miestnosti. A som si hovor, to teda bol smrad, Hej. A vtedy ma napadlo. A čo je to ten smrad? No smrad je hlavne amoniak a sírovodík. Amoniak je NH3. A keď sa amoniak NH3 nadýchne do plúc, tam zreaguje s vodou v plúcach a vznikne NH4OH. Zásada. Dobre, budem pokračovať. To znamená, vtedy mi to okamžite docvaklo, že však to je to isté ako s tou bikarbonou. Áno. Oni jednoducho tí ľudia, ktorí žili v tom smrade, celý život alkalizovali svoj organizmus. To znamená, dodávali mu elektróny. Áno. preto ten zba, ba, detko s babičkou neboli nikdy chorí. Oni nemali žiadnu chorobu. Oni mali prebytok elektronov. Áno, mali alkalický organizmus, alebo, hovorím tomu, redox potenciálu organizmu bol zásaditý, to znamená, záporný, aby som povedal tak, záporný. Hej? To znamená, mali dostatok elektronov, aby prebiehali všetky biologické procesy, biochemické procesy organizme správne. To znamená, ja už, už keď som zistil potom, no, ja som to zistil potom neskôr na tej mojej chrbtici, že ako ľudský organizmus pozná statiku, rozumiete? Bol oslabený, bol oslabený stavec, no tak zvýšil, ľudský organizmus zvýšil moment zotrvačnosti stavca. Ľudský organizmus pozná statiku. Rozumiete? Ja hovorím, že ľudský organizmus je geniálny. Všetko vyrieši, akúkoľvek chorobu vyrieši, len musí mať prebytok elektrónov a dostatok biogenných prvkov. Základné biogenné prvky, čo som si uvedol na sebe, je chlor, to znamená kuchynská sol, potom vápnik a potom síra. Ano, bedrový klb, ktorý som si na začiatku vyriečil ľahko len s tým vápnikom, potom sa mi vrátil problém a musel som doplniť síru. A až tá síra, ten betrový klb definitívne už dva roky nemám žiadne problémy s bedrovým klbom. No, no dobre, teraz sa vás spýtam na niekoľko dôležitých vecí. Pri liečení rednutia kosti alebo osteroporózy je potrebné doplňovať okrem vitamínu D a vápnika aj ostatné vitamíny a minerály. Súčasťou vyváženej stravy je príjem potravín bohatých na vápnik, fosfor, horčik, zinok a vitamíny B6, C, K A. Samozrejme okrem vitaminu D aj bielkoviny. A teraz mi vysvetlite, prečo to, že je potrebná síra, tak to sa nepíše niekde v odbornej literatúre v prípade rednutia kosti alebo steroporózy, lebo predpokladám, ne. že o tom hmm. hovoríme. No, Počulajte, nikde v literatúre sa nepíše, že keď máte problémy s chrbticou a vedrovým kĺbom, že by ste sa mali e, kúpať vo vápne, áno? Rozumiete, nikde sa to nepíše. Ale ešte sa, vrátim, ešte sa vrátim k tomu. Ja som celý život bol alergik. Ja, ja už dva roky odtedy, ako sa kúpem vo vápne, nemám žiadnu alergiu a nie som vôbec chorý. Tu okolo mňa všetci sú, majú chrípky, rozumiete? A hovoria, no ty máš dobrú imunitu. Ja hovorím, ja nemám žiadnu dobrú imunitu, ja mám len dostatok elektrónov. Ale e, ja som sa, e, pred rokom to bolo tak, že som sa v tom vápne nekúpal asi mesiac, možno aj dlhšie. A ja som skutočne ochorel. Odrazu som začal a počúvajte, to, to mňa vždy, keď mňa chytila choroba nejakú, hej, tak ja som, ja som mal takú, takú, taký stav, že som mi tieklo z nosa, e, kašľal, som, vykašľoval som hledy, hleny, hej. E, no hrôza, vždy to bolo, áno, posledné roky. A takúto chorobu som zase dostal. No počúvajte, tak som za, si dal veľkú hrst vápna do vane Bežne bývam v vani len lyžičku vápna si dám hej, a som v tak 20-30 minút, hej, preventívne teraz už. Ale to som si dal veľkú hrz vápna, hej, a vo vani som bol 70 minút a vyšiel som po 70 minútach a bol som zdravý. Rozumiete? Uh -huh. Povedzte mi, keď som, mal predtým, keď som bol predtým chorý, tak som sa liečil dva týždňa všelijakými vitamínmi a nezmyslami. Ja žiadne vitamíny neberiem teraz, absolútne. Uh -huh. hej? Dobre, ja pomôžim. Spýtam sa vás, no. na, spýtam sa vás no. na ďalšiu dôležitú vec. Vy ste, ak som si to dobre zapamätal, použili stavbarský vzorec DxH na 3. lomene 12. Zvukajú ak... do toho Áno, a teraz mi vysvetlite, ako aby to pochopili aj naši poslucháči. Ja nie som statikáni nejakou kinetikou, alebo niečím takým hybnosťou sa nezaujímam, alebo nezaoberám, Ale teraz spýtam sa vás na dve dôležité veci. Tie výrastky na tej chrbtici vyrastajú z toho dôvodu, aby ju podporili proti tým výkyvom, alebo z akého dôvodu, keď máte málo vápnika, tak zrejme je väčší tlak na tie stavce, samozrejme opotrebovávajú sa, lebo na jednej strane sú mekšie, na druhej strane je zase problém taký, že ten tlak je vyšší a toho maziva medzi stavcami je zrejme menej. No a vieme úplne bežne, že keď aj tie kľuzné plochy sú málo mastené a sú z mekkého materiálu, tak to potrebovanie je väčšie. A Vysvetlite našim poslucháčom, ako to v prípade ľudského zdravia, hlavne tej chrbtice, funguje ohľadom toho, čo ste hovorili, že vyrastajú tie výrastky, na čo tie výrastky slúžia, pretože ste sa zmienili, že ľudský organizmus je geniálny, a keď nastáva nejaký problém, tak sa snaží tento problém vyriešiť. Len otázka moja smeruje k tomu, že ako to súvisí napríklad s tým pilierom, s tou statikova a tak ďalej. Také nosníky, ktoré sa bežne používajú, tak to sú napríklad piliere pod mostami alebo v nejakých iných stavbách kde podopierajú nejakú konštrukciu tak nám to vysvetlite takto hovorím nosník to znamená vodorovný horizontálny nosník kde je šírka B a výška H áno? hovorím o tomto momentu zotrvačnosti to znamená priehyb áno? a prečo výrastli výrastky pretože bol odvápnený stavec stavce boli odvápnené a tým pádom boli oslabené a preto, aby posilnili ten stavec, aby sa nerozdrvil ten stavec, vyrastli výrazky. A takisto platničky mi vyskakovali z toho dôvodu, že stavce boli zmeknuté, odvápnené. Ano? Ako som stavce posilnil, tak dodal som vápnik nielen stavcom, ale aj platničkám, tak výrazky mi zmizli, pretože už ničmi, nemám žiadne obmedzenie v pohybu. Museli zmiznúť a súčasne platničky sa obnovili. Znova zopakujem obnovili sa mi platničky, obnovil sa bedrový klub. Nie, že som liečil niečo, ale vyrástla tam nová hmota. Ano? Na základe dodávky vápnika, síry, elektrónov, elektróny sú dôležité. Ano? No dobre, a teraz o, tieto elektróny a fungovanie v ľudskom organizme veľmi podrobne vysvetlíte, lebo a niektorí o, si pod elektrónami predstavujú napríklad elektrický prúd, ktorý je tokom elektrónov, alebo predstavujú si nejaké atómové jadro, kde ten obal tvoria elektróny. Ako to funguje v ľudskom tele? To je to isté. Elektróny sú vždy rovnaké. Je jednoči elektrický prúd, alebo elektróny vo vápne. Ano? Vápno, keď sa rozpustí, tak vznikne jónová forma. Ano? To znamená, máte a 2 plusion, kation a OH-ion, anion. Ano? A ten má ten OH-ion má jeden elektrón naviac. Ano? A teraz vy potrebujete elektróny, pretože všetky biochemické procesy v organizme prebiehajú cez elektróny. Ako náhle nemáte elektróny, tak sa zastavujú rôzne biochemické procesy a vznikajú rôzne choroby. Všetky choroby, rakovina, cukrovka, čo si len vymyslíte, astma alergie, výroza, chrípka, zápal plúc, artróza, osteoporóza, a niečo, Parkinsonová choroba, vidíte, hej? Alzheimerová choroba, to je všetko kvôli nedostatku elektronov. Ja v tej knihe doslovne píšem, že u mozgových chorob, to napríklad tá Parkinsonová choroba alebo Alzheimerová choroba, navrhujem, doslovne dáte mokrú handru na hlavu ruky ukotviť o radiátor napríklad a púšťať jednosmerný prúd cez hlavu, cez ruky. Áno? Dodávku elektrónov. Ano, aby sa Moment, príkladne... tu vás zastavím. Hovoríme o akom napätí a to akože do radiátora budete púšťať elektrický prúd. Skúste toto vysvetliť, lebo toto má celkom zaujíma. počkajte, to som ešte nevyskúšal. Hej, ale musí to byť samozrejme nízke napätie. Hej. Ja neviem, 2 V, 3 V, neviem koľko. Hej. Keď máte vysoké napätie, vzniká elektrolíza, hej, bublinky, kyslíka, vodíka, aby ste toho človeka zabili. No, rozhodne maximálne 24 V, lebo to je ešte pre ľudský organizmus. Pokiaľ ten prúd nie je brutálny, ktorý prechádza, tak to je ešte bezpečné napätie. No, v žiadnom prípadu 24 V bude tiež veľa. Ja odhadujem 3-4 V, ale hovorím, ja hovorím principiálne, že to je ten istý princíp elektrický brúd v elektrike, máte to i ten istý elektrón, ako ho máte vo vápne. Áno? No, to ste to napätie povedali pomerne presne. Také litiové články sa vyrábajú buď 3,2 alebo 3,7 voltové podľa toho, že akého charakteru je tá konštrukcia toho článku. Takže... Bežný litiový článok, ktorý sa používa v batériách, tak je možné na toto použiť? Počúdate, to ja vôbec som nevyskúšal. Ja hovorím len principiálne, že to je to isté. Ten istý elektrón je to v elektrickom prúde, ako máte elektrón vo vápne. Alebo taký istý elektrón máte aj v chlóre. V chémii sa tomu hovorí redox potenciál oxidačno redukčný potenciál. Ano. Ak máte redox potenciál kladný tej látky, tak má nedostatok elektronov. Ak, má, ak máte redox potenciál záporný, tak má prebytok elektronov. A napríklad taký chlór je oveľa, e, má oveľa e, vyšší, vyšší záporný redox potenciál ako chlór. Ano. Ináč zaujímavé, všimnite si, chlór aj vápno sú dezinfekčné činidla. Áno, Zabývajú bakteria a vírusy. No prečo? Pretože majú prebytok elektronov. Áno. preto sú dezinfekčné. Áno. takisto dezinfekčné je aj, aj soda bikarbona. Ale aby ste pochopili, soda ich bikarbona tých elektronov má málo. Keď urobíte nasýtený roztok sody bikarbony, tak pH toho je asi 8. Áno? ale keď ja som si dal hrzť vápna do vanie, vaňa má objem ja neviem, 100 litrov, hej? tak pH v tej vani som mal 11,5. PH je, je logaritmická funkcia, to znamená medzi 8 sodov bikarbonov a 11,5 vápnom, čo som dal len jednu hrst zóny, rozumiete, tak je rozdiel v elektrónoch 5000 krát. 5000 krát viac mám elektrónov, množstvo elektrónov na objem hej? vody s tým jednou hrstou vápna, ako by som urobil nasítený so, rostok sody bikarbony. A keby som si chcel dať do 100 litrov váne nasýtený, urobiť nasýtený rostok sody bikarbony, no tak ja si myslím, že by som potreboval 10 kg vápna. Teda 10 kg sody bikarbony, pardon. Ano, rozdiel. Vidíte rozdiel? 10 kg sody bikarbony, ale hrst vápna. Hej? A rozdiel 5000. 5000 množstvo elektronov. Ešte poviem takto. Prečo? Ľudia majú nedostatok elektronov. Teda prečo majú kladný redux potenciál organizmu? Prečo majú teda prekyslený organizmus? Prečo? No pretože prakticky všetky potraviny, ktoré sa normálny človek je, majú nedostatok elektronov. Nedostatok elektronov, teda kladný redux potenciál, má meso, cukor, alkohol, múka, no čokoľvek si zmyslíte, aj všetko. Jedine, čo má prebytok elektronov je zelenina a rastliny. Ano? A pravdepodobne ja si myslím, že ešte, ešte to bude e, červené víno. Ale neviem, ja, v tomto, ja som nemal zatiaľ toľko času a príležitosti, aby som robil takýto ďalší výskum ohľadne toho, aké potraviny majú, aký redox potenciál. Ale práve preto ja navrhujem v tej knihe, že potraviny by, všetky potraviny by mali mať na obale vyznačené, akú majú, aký majú redux potenciál. Či majú kladný, alebo záporný a akú hodnotu. Že podľa toho človek bude vedieť, koľko má ten, tá potravina elektronov alebo koľko tým elektronov tam chýba. Ano? Napríklad hovorím teda o zeleniny a ovoci, že majú záporný redux potenciál. Ale napríklad som čítal, niekde aj som to napísal v tej knihe, že. E, e, e, pomaraňčový z džús, keď si vymáčkáte z, z čerstvého citrónu, áno, tak má redux potenciál minus 100 minul. Oh, Dobre, <laughs> trošku ste sa zaprietli, ak vymáčkáte džús pomarančový tak určite z pomaraňča nie z citrónu. Áno, <laughs> z pomaraňča, z pomaraňča, tak presne. Dobre. Tak, keď vymáčkáte z pomaranča šťavu, hej, teda pomaraňčovú šťavu, a zmeráte z čerstvu pomarančovú šťavu, tak má redox potenciál mínus 100 milivolt. To je veľmi dobré. To má prebytok elektronov. Ale keď ten istý pom, teda tú istú pomarančovú šťavu kúpite v obchode v Tesku, ale teda v tých papierových krabiciach, konzervovanú, alebo ako to je, tam je urobené časňav, hej, no tak údajne táto istá pomarančová šťava už má redox potenciál plus 200 miliav už je škodlivá. Rozumiete? Rozumiem no a preto, ma, to. ma to a spýtam sa vás tou to sterilizáciou alebo tými ečkami, aby sa to nekazilo. Tým myslím ako tá šťava. Tak týmto sa ten redox znižuje? Alebo dostáva ja do kladných čísel? Počúvate, to ja neviem. To ja neviem to, a čím to je spôsobené, to ja neviem. Ja mám len také, by som povedal, laické chemické vzdelanie, pretože kvôli práci som potreboval vedieť chémiu, tak som si naštudoval rôznu chémiu, hoci v škole som sa to neučil. Takže e, e, intuícia matematická hej, ma doviedla k tomuto. ja som bol v škole vždy najlepší v matematike, teda matematiku som mal vždy najradšie, najradšej, a mám logické, matematické myslenie, tak mne tá logika ako vychádza z tohoto. Hej? Napríklad poviem logiku, in, iný význam logiky. E, vždy som sa čudoval, prečo e, Saudskej Arábi a Spojenie Arabských Emirátoch majú chrípku a výrozy v lete, keď sú horúčali a my sme chori na Slovensku v zime. Áno. Trvalo mi to pochopiť a zistiť to asi 5 rokov alebo koľko. Až som na to prišiel, asi dva roky pred koronavírusom, že však to je kvôli vitamínu D. Pretože u nás v zime nemáme vitamín D, pretože slnko nesvieti a u nich sú v lete, keď sú veľké húčavy, všetci zahalení v tých dlhých hábitoch hej, a tým pádom nesvietí im slnko na kožu a tiež nemajú vitamín D. To... No dobre, a teraz v tejto súvislosti, keď ste spomenuli vstrebávanie vitamínu D, do ľudského alebo hoc aj zvieracieho tela, tak mi napadla jedna súvislosť. Neviem, či máte sliepky alebo nejakú inú domácu hydinu. Za predpokladu, že je veľmi málo slnka, niekedy na jarže máte takú sichravú zlú jar, tak vtedy... A sliepky začínajú niezť neskoro, to je prvý problém. A druhý je ten, hoci môžu mať v tom krmive alebo v tej zmeske dostatok vápnika, ale pokiaľ im chýba ten vitamin D, tak samozrejme v prvom rade zo slnka, tak v tom prípade to vstrebávanie toho vápnika napríklad do tej škrupiny tých vajec, ktoré znášajú, tak je minimálna a vtedy buď sú tie vajcia takmer v blane, alebo veľmi meké a také. No, a viete ho zúžitkovať, ak ho nerozbijú, alebo neznečistia veľmi veľ, vážnym spôsobom, ale. Nie je možné napríklad dať také vajce pod sliepku, aby sa z toho kúra vyliahlo alebo doliahne. Pochopil som to dobre? No, je to možné, že to takto to bude tiež fungovať. Je to možné, že aj u chliepok, aj u zviera, ale to neviem. To ja vám ne, neviem povedať. Ja, vám, ja to, čo som si istý, som napísal v knihe, čo som vyskúšané a čo som si overil. Ano? A takisto, čo som zistil, že nefunguje, tak všetky negatívne veci som tam popísal. Ta kniha má 188 strán a my tu povieme len zlomok toho, čo tam je napísané. Hej? Ale ešte poviem k tomu vitamínu D. Vitamin D je neni kvôli, kvôli imunite. Vitamín D je látka, ktorá zabíja vírusy, áno, aj baktérie. Je to taká štruktúra tej látky, že tie vírusy a baktérie, je to pre nich smrteľné, áno. som si, hovorím, asi pred dvoma rokmi som na to prišiel, tak z hodovokolnosti som v lete, v júli hral ping večer som vypil studené pivo a v noci som sa zobudil okolo 12.01, že ma strašne boli hrdlo. Do rána som mal hrdlo ako papuču, vôbec som nemohol prehltávať, koniec. Ja by som sa za takéhoto normálneho stavu liečil zasa 15 dní, 2 týždne, keď by som bral všelijaké lieky. Počúvate, tak svietilo slnko, to bolo v lete v júli. Išiel som na kyslcov, vyzliekol vyzvie, som sa do plaviek, ne, nenaprel som sa opalovacím krémom dôležité. Hej. Za hodinu a pol som bol zdravý. Opakujem vám rovno, za hodinu a pol som dostal toľko vitamínu D, že som bol za hodinu a pol zdravý. Nie dve hodiny, hodinu a pol. Ale je pravda, že mám svetlú pokožku, to znamená, že u mňa sa vitamín D tvorí oveľa rýchlejšie ako u ľudí, ktorí majú tú malú pokožku. Ale počúvajte, ja som nevedel, koľko toho vitamínu sa mi vytvorilo za hodinu a pol na slnku. Aj. Tak som to vyskúšal o niekoľko rokov neskôr, asi tak pred. Počujete, to bol myslím, že niekedy cez koronavírus alebo tak nejak. Som to vyskúšal. Aj. Na jeseň som dostal sa vírózu. Dostal som vírózu, tak som si povedal, slnko teraz nie je, nebudem skúšať nič, ani vápnu, ani nič, vyskúšam ten vitamin D. Urobil som testovanie. Kúpil som si David, vitamin D 9 áno, značka. A postupne som, jedol tie tobolky, hej, to sú také priesvitné, 2000 z jednutiek, to má jedna. No tak som... Za 7 hodín, ako som stále jedol loni, som si dal, myslím, že 54 tisíc, alebo 56 tisíc, už sa nepamätám, tých dávok, tej dávky vitamín D, až potom som bol zdravý. Áno, 54, 56 tisíc sa nepamätám teraz. Je. To znamená, ja som na tom slnku za hodinu a pol musel dostať dávku, ja neviem, 70 tisíc jednotiek. Áno, to znamená, keď vám lekári hovoria, že aby ste si dal denne 2000 jednotiek vitamínu D, že to vám stačí, no tak to je nezmysel. Overil som si jasne, na slnku som bol za hodinu a pol zdravý. Aby som bol zdravý, v priebehu 7 hodín som si dal 54 alebo 56 tisíc jednotiek. Až potom to zafungovalo. Rozumiete? Áno. Hej? No, e, takže, e, takže ako hovorím, no, e, vychádzam pri tom všetkom z logického myslenia, ano? že ako to funguje. Takže e, u nás sme chorí kvôli tomu, že máme nedostatok vitamínu D, hej? a prípadne máme nedostatok elektronov, pretože elektróny nahradzujú bez problémov vitamín D a čokoľvek iné. Ako sa vám hovorím, bol som chorý, bol som 70 minút vo vani s vápnom, PH som mal 11,5, vo vani som to zmeral a po 70 minútach som vyšiel a bol som zdravý. Rozumete, existuje nejaký liek, ktorý vás vylieči za 70 minút? Hej. Predtým som sa liečil 15 dní. Hej. Minimálne. A to som ešte kašľal ďalej potom. Ano. Jedno je dôležitá vec, že ako píšem, že aká dávka toho vápna, u každého je to iné. To treba postupovať podľa tej knihy, pretože ja mám napríklad masnú pokožku, ja znesiem väčšiu dávku a v masnej pokožke je prieník tých elektrónov cez spory pomalší. Áno? Zatiaľ čo doma suchú pokožku, musí si dať oveľa menej toho vápna, pretože inak sa spáli. Áno? A prieník tých elektrónov je oveľa rýchlejší, takže mu stačí oveľa menej. Dobre, spýtam sa vás ešte na jednu dôležitú vec aby naši poslucháči vedeli si zmerať PH, tak aký prístroj na to potrebujú, môžete uviezť po prípade aj značku, ktorú používate vy a kde sa tu dá kúpiť. Takto pehameťov si môžete kúpiť, na, na internete sa predáva množstvo všelijakých. Ja som kúpil od nejakej tajvanskej firmy, lenže po roku aj niečom, po roku a pol sa mi pokazil a tá firma mi odmietla reklamáciu, z môjho pohľadu oprávnenú reklamáciu. No a uh, moment, ako náhle nakupujete v Ázii, tam je zásadne záručná lehota jeden rok za predpokladu, že ten tovar sa dovezie do Európy tak máte zásadný problém. Mne sa napríklad pokazila batéria Makita, tak som to reklamoval po roku a štvrt a ten obchodník s veľkým úsmevom smajlíka mi poslal, samozrejme komunikovali sme v angličtine, tak mi dal najavo, že po roku si môžem u nich alebo v inej firme kúpiť novú batériu, pretože v Ázii je zásadne a v Číne a týchto ostatných štátoch azijských záručná lehota len jeden rok a teraz budete sa kvôli čo ja viem 5 alebo 10 eurám naťahovať po medzinárodných súdoch, tak ľudia sa väčšinou na to buď vykašľú, lebo ja s tým, že som vysvetloval tomu Číňanovi, že záruka na všetek tovar dovezený do Európy je zásadne dvojročná. On povedal, že oni to nerešpektujú, že Jednoducho oni uviedli na ich web stránke, že záručná lehota je jednoročná a oni na tom trvajú. No, samozrejme, poriešil som si to tak, že v akcii som si kúpil tú elektroniku do tej batérie Makita po 58 centov a doprava bola zadarmo, keď to toľko som ich zobral, by to prekročilo aj s ďalším tovarom 10 eur a cez Aliexpress mi to poslali zadarmo. Čiže ak sa mi pokazia ďalšie batérie, tak spravidla pravidla odíde elektronika, lebo tie články vydržia relatívne veľmi dlho a je to úplne jednoduché. Rozoberie sa sámom zrejme troch šroubov, potrebujete, lebo bežný krížový je vám tam na nič, pretože s týmto nerošroubujete. A tým pádom to viete, pokiaľ máte pajkovačku opraviteľ a nejaké základné elektrotechnické zručnosti. Takže toľko na vysvetlenie ohľadom toho, že v Ázii je dvojročná záruka nedobytná vec. Nech sa páči, pokračujte. Dobre, dobre, ja som kúpil v Čechách ano, od českej firmy tajvanskú, tajvanský pehameter. Preto nikomu to, tento tajvanský pH-meter a tú českú firmu nedoporučujem, neviem, či som tej knihe napísal tu firmu, sa nepamätám. Neuznali reklamáciu. Takže... No dobre, len teraz toto mení situáciu, pretože to by a Muselo ísť na stratu tej českej firmy, alebo česká fir firma, ako jeden z členských štátov Európskej únie, musí dodržiavať dvojročnú záruku. Samozrejme, im to Číňania alebo Tajvanci alebo kdokoľvek iný neuznajú, tak on robil všetko preto, aby vám nový výrobok nemusel dať. Presne tak, presne tak. Takže eh, pH-meter si musíte kúpiť kvalitný. Podľa mňa kvalitný pH-meter bude stať minimálne 50 eur. Ale jeden čitateľ knihy mi napísal, že si kúpil pH-meter, ktorý merá súčasne aj redox potenciál. Takže to by bolo, keď, keď kúpite takýto pH-meter aj s redox potenciálom, to máte vynikajúce. Môžete si zmerať rôzne potraviny, aké majú redox potenciál sami potom. Ano. No Dobre, a teraz sa no. vás spýtam, ako ten, ktorý nikdy pH-meter kombinovaný s, redox, s meračom redox potenciálu nevidel, ako to vlastne funguje a ako meráte to pH? Jednoducho, vyčúram, načúram do hrnčeka... A... Moment, bavíme sa o potrabinách, nie o moči... No, to, to znamená takto. Ja teraz hovorím... Alebo vysvetlíte obidve možnosti aj v potravinách, aj v organizme. Takže zrejme cez moč. No takto. no takto. V organizme meráte pH moču. áno. To znamená, načúram do hrnčeka a strčím sondu do hrnček, kde, kde je moč hej? a za 30 sekúnd, za minútu mám pH. Áno? Na začiatku, keď som začal pH moču, som mal pH 4,8, 4,9. Áno? Totálna kyselina. Po 15 razov, ako som sa lúhoval, som mal pH, mi konečne vyskočilo nad 7. Áno? To znamená, mal som prebytok elektronov už aj v moči. Áno? No a odvtedy občas si zmerám pH moču, alebo raz za dva týždne. A keď mi klesne pod 6,5, áno? 6,2, dajme tomu niekedy, no tak si dám zasa vlížicu e, vápna vania, a som 20-30 minút vo, vo vania, a už mám zasa všetko v poriadku. Ano? To znamená, vrátim sa k potravinám. Všetky potraviny sú kyslého charakteru. Ľudia majú, skoro všetci ľudia majú prekyslený organizmus. Nie všetci, pozor, pozor. Zistil som, v jednej rodine, to nemám napísané ani v knihe, áno, pretože to som ešte tedy nevedel. V jednej rodine chlapík kúpil pH meter a merá si pH svojho moču aj ženy, svoje manželky. Ano? Obidva ja jedia tú istú stravu. On má pH stále 6,5-6,8, rozumiete, vôbec žiadnu vápnu sa nemusí kúpať vo vápne nijak. a jeho žena má stále 5, 5,5. Rozumiete? To znamená, tento organizmus tej ženy je naprogramovaný, že bude mať rakovinu, cukrovku, e, artrózu, osteoporózu, všetky možné choroby, pravidelne bude chorá a naopak ten muž bude stále zdravý. Rozumiete? A rozdiel len tie dva dieliky alebo tie merné jednotky pH2 sú tak dôležité v tomto prípade, lebo vy ste hovorili, že v tej vani tak máte v podstate oproti tej pani dvojnásobok, povedzme, 11 tých merných jednotiek pH. Viete sa, pH je logaritmická funkcia, áno? to znamená, každé ďalšie stupnenok je 10 krát, Áno? logaritmus desiatí, to znamená, ak máte pH 7 a pH 6, tak pH 6 je už 10krát menej elektronov. Keď máte pH 6 a pH, eh, pH 5, tak máte od 6 a 5 10krát menej. Ale od 7 do 5 už máte stokrát menej elektronov. Áno. To znamená, ľudia, ktorí majú pH moču okolo 5, 5 a pol sú naprogramovaní, že budú, že budú mať vážne zdravotné problémy. Áno? A títo ľudia s tým nič nemôžu urobiť, pretože aj keď sa budú zdravostravovať, pravdepodobne, ja to neviem teraz, to ešte to, e, to, mám novú informáciu, ktorú som teraz zistil, že skratka v tejto rodine muž, ktorý je, e, má tú istú stravu ako tá žena, e, a ešte ten muž sa pravidelne občas vypie viac alkoholu, čo tá žena vôbec nepije, pretože alkohol je extrémne, e, ostri alkohol, tá extrémne má... E, zlý množstvo elektronov, hej, je, má kladný redox potenciál, podľa mňa ja som to ešte nemeral, no, ale mám to vyskúšané. Keď som si vypil na chrípku alebo čo, alkohol, bol som oveľa, okamžite oveľa viac chorý, hej, ako predtým. Hej, no. e, takže e, pravdepodobne malá skupina ľudí má tak na naprogramovný organizmus, že keď zjedia čokoľvek, oni stále ten organizmus dokáže vyriešiť ten problém s tými elektrónmi. Ale väčšina ľudí, väčšina ľudí, druhá väčšina ľudí má tento problém, že majú prekyslený organizmus. A prekyslený organizmus to sú všetky choroby. Rakovina, cukrovka, ano. ešte k tej rakovine napríklad. Kolegyna kolegyňa, stará v práci, hej, som sa dozvedel, že dostala rakovinu. Tak som jej telefonoval a ona mi hovorila, to bolo pred rokom a pol. Ona mi hovorila, že je bolo nejak zle, išla k lekárovi a ten jej povedal, že už má všade metastáz, že má rakovinu a že už je to v konečnom štádiu, že je to veľmi zle. Hej? E, tak som jej povedal, že čo má robiť, Áno. Tak som jej povedal, že každý deň si musí vymačkať 40 10 šťavy, ona vážila asi tak 60 kg, aby ste mali predstavu. 4 dlhé šťavy. Striekať sodu bikarbonu do na nad vaňou aj, od rána do večera. Každú hodinu 5 -krát, 6 krát strejknúť do, do plúc sodu bikarbonu. Aj, pretože soda bikarbonu je zasaditá a mala všade metastázy v plúcach. No a potom aby sa kúpala vo, va, va, vo vápne. Áno. No a poviem takto, asi mesiac išla na kontrolu a lekár je povedal, povedal, no, že mala veľký nádor, ktorý sa už nedal operovať a ten jej zmizol. Že ako dobre funguje tá liečba. E? Ja som jej hovoril, že počujete, potom musíte povedať, že čo ste robila. Aj? Ale ja som jej teda niečo povedal, aby robila všetko to, čo jej lekári povedia, aby ne, ne, neexperimentovala s tým, aby si bola istá, že zkrátka e, e, robí to, čo lekári povedia. a v, Pretože ja sam som si nebol istý, čo ak to nebude fungovať. Ja som veril, že to bude fungovať, ja som si bol istý, že to bude fungovať, ale čo ak náhodou že nebude fungovať. Rozumiete? Hej? No skrátka, za dva mesiace bola zdravá, odtedy je rok, rok a pol plný, žiadny problém. A to bola v, v konečnom štádiu už, no. Ale iná, že mala tú rakovinu po e, troch dávkach Pfizeru, že? Že dcera ju presvedčila, že si dala Pfizer, no a tak dostala rakovinu. Turbo rakovinu tomu hovoria. No, no. No. No, Neviem, či priamo Pfizer, ale skôr ten Pfizer oslabil imunitu a v tom prípade to funguje priamo, že jednoducho, keď máte slabú imunitu, tak to je podobne ako s tým vírusom HIV, zkrátka a ten organizmus sa nedokáže brániť a už potom je len otázkou času, že kedy ten exitus alebo úplne vážne spôsobené ochorenie sa prejaví do takého stupňa, že ten človek ostane priputaný na lôžko. Môžete toto no, či... vysvetliť, ak som to pochopil zle. Nech sa páči. No, sa ja napríklad, hovoríte, vírus HIV. Ano? Ano. takisto cukrovka. Cukrovka som niekde čítal, že spôsobuje nejaký vírus, ktorý je na pankreasi. Ano? A ten zabraňuje e, tvorbe toho tej látky, no, čo odburáva cukry. Inzulín. Nee, inzulín, presne tak, inzulín. To znamená, ten vírus, aj HIV, aj ten... E, cukrovkový a čo spôsobuje cukrovku určite zničia elektróny. To znamená, ak cukrovkári alebo ľudia, ktorí majú HIV vírus budú postupovať podľa tej knihy a získajú prebytok elektronov v tele tak ten vírus to nevydrží a ho zabijú ten vírus. Dôkaz o cukrovke mám jednoduchý. Na Slovensku, neviem či ste počuli, je... Kota Zulu 664, jaskýňa. Počuli ste niečo o tom? A nie, povedzte viac o tej jaskýni. Pri, pri, rúdne, pri rú, je tunel vy, vy, vy, vysekaný baníkmi do hĺbky asi 150 metrov, hej, ktorému ten celému kopcu hovoria Kota Zulu 664. A v tom tuneli merali elektróny. Ano? množstvo elektrónov na, myslím, centimeter kubický alebo tak nejakej. Oni tomu hovoria v Čechách jonty. Hej. No tak jonty sú poslovenské po elektróny, aby bolo jasné. Takže mňa, mňa to slovo, keby Slovak povie jonty, on sám vôbec nerozumie, čo tie jonty sú. To sú elektróny. No. Takže merali elektróny a zistili, že v tom, v tomto, v tom tuneli, v tej, pri tých hrudňanoch, je koncentrácia tých elektrónov asi ja neviem, trikrát alebo peťkrát väčšia než v egyptských pyramídach. Hej? A to bolo namerané najväčšia koncentrácia elektronov. Vysoká koncentrácia elektronov je ďalej pri tečúcej vod, vode, aké vodopád, by náhy a tak ďalej. Tam sa uvoľňujú tiež tieto elektróny. E, no, takže, e, ja som tam išiel vyskúšať do tých rubňan, to. Bol som tam v lete v júli. Boli sme s dcerou, vonku bolo asi 30 stupňov, 31, svietilo slnko, bola horúčová, tak sme boli len v šortkách, v sandáloch a v krátkom tričku. A išli sme dozadu, do tej, do tej šachty, a zadu na konci šachty vysel teplomer, a na teplomery bolo 12 stupňov, ano, že tam je 12 stupňov. Na hodinkách mal som so sebou hodinky, boli sme tam s dcerou na konci tej šachty pri 12 stupňov 30 minút, presne pol hodiny, áno? Za pol hodiny sme boli rozžhavení od tých ako akože nám bolo teplo, nebolo nám vôbec zima. Vyšli sme von, normálne som cítil, že, že ako keby nejaký zmenený stav. skrátka cítil som teplo, hoci tam na konci bolo, bolo len 12 stupňov. A boli sme tam prakticky vyvlačení, dá sa povedať, len tlo, bez, no, bez čohokoľvek, no, šortky, krátke tričko, hej? sandále. hej? No. A nebolo nám zima, 30 minút. A to je jedna vec. Takže skutočne bude pravda, že tam je vysoká koncentrácia elektronov. No, a potom som sa o pár mesiacov dostal k starostovi v tej obci. A hovoril som, že, to, že som tam bol v tom v tej šachte, a že čo on, on na to povie? On povedal, že v obci majú dvoch cukrovkárov, takých nejakých horších, a že chodia tam už asi mesiac a hovoria, že ich stav sa výrazne zlepšil. Opakujem. Dvaja cukrovkáry, ich stav sa výrazne zlepšil kvôli elektrónom. Ano? Takže tvrdím, že toto bude fungovať, to vápno, hej, tam ešte píšem, napríklad som možno aj hydroxid sodný alebo hydroxid zracelný, ale to zatiaľ nemám vyskúšané. No, takže to bude fungovať aj na cukrovku, aj na HIV vírus, aj na rôzne iné vírusy. Áno, všetky. Ano. Ešte keď hovoríme o vírusu, je víruse, tak som počul, že homosexualita je dvoch typov. Jedna je psychická, ktorú vysvetlil švajčiarsky psychiatr Karl Gustav Jung. Ano? Ee, psychická, psychologická, tak to je pozveme, psychická na základe zmenia myslenia. Ano. A druhá žura je aj hmotná, nie duchovná myslením, ale hmotná, a že tu spôsobuje nejaká baktéria, Wolbachia, a tá mení na princípe fyzickom nejakom, nejakým spôsobom e, telo. E, a na základe tohoto fyzického princípu vznikne človek, že sa stane homosexuálom v priebehu asi desiatich rokov. No takže ja, ja, si, ja si myslím, že, tá, že tento, tento prebytok elektronov bude riešiť ale zabije aj tú baktériu Wolbachia. Táto baktéria že vraj, je najviac rozšírená v zadnej Indii, ako Tajsko. Ano? A tam je preto veľa tých homosexuálov. To znamená, keď človek ide do Tajska, a poštype komár, teda tá, táto baktéria, že sa rozni, rozširuje komárom, ano, tak keď ho poštípe komár s touto volbachiel, že v priebehu desiatich rokov sa taký človek stane e, nakoniec homosexuálom. To znamená, ja by som to tým, ktorí prídu z Tajska a nech sa, nech sa párkrát vykupú v výkupu nech si zmerajú pH, aby mali pH nad 7 a budú vedieť, že zabijú aj baktérie, vírusy a tak ďalej. Napríklad, keď idete do Indie. V Indii je veľké množstvo rôznych vírusov a baktérií. Ja som čítal asi pre knihu o vírusoch. Tak napísali, že je objavených asi 3000 vírusov, známych rôznych, choroboplodných a tak ďalej. A povedali, že ale odhadujú, že minimálne 5000 ešte nepoznajú. Áno. To znamená, vy keď jíte do takéhoto prostredia Afrika, India, hej? E, Južná Amerika, a tam sú rôzne vírusy, baktérie, parazity, ano? tak určite doporučujem každému, okamžite, keď príde, urobiť prevenciu, eh, merať si pH moču, dokiaľ nedostúpi nad 7, udržiavať nad 7 pH aspoň 2-3 týždne, ano? aby si bol do určitej miery istý, že baktérie, vírusy, ktoré odtiaľ že sa vyčistilo, zabije. Aj. Ináč ešte, ešte sa ma pýtajú, ako dlho bude trvať liečenie cukrovky. Ja si myslím, že tá cukrovka, ten vírus je oveľa odolnejší než čokoľvek iné. Podľa mňa liečenie cukrovky bude 5x zložitejšie než liečenie rakoviny. Ano? Rakovinové bunky sú podľa mňa kyslého charakteru, preto vznikajú v prekyslenom organizme. Ano? A preto rakovina vzniká vždy len z potravín. Prakticky z ničoho iného ako z potravín rakovina nevznikne. Preto je pravda, že ľudia, ktorí držia, majú, majú rakovinu a držia prísnu dietu, že jedia výhradne alebo veľmi silne len vegetariánsku stravu, to znamená, tá vegetariánska strava má prebytok elektronov, záporný redox potenciál, tak tieto elektróny potom zabijú rakovinové bunky. Ale to isté môžete urobiť s vápnom. Minule, asi pred dvoma týždňami, mi jeden čitateľ mojej knihy povedal, že mám pravdu že jeho známy a jeho známeho vedúci alebo majiteľ firmy mal dlhé roky rakovinu kože. Až mu lekári povedali, že už mu nevedia pomôcť, že sa mu to stále zhoršuje, tak on si nakoniec našiel v Mexiku nejaké sanatórium a išiel do toho sanatória sa liečiť na tú rakovinu. Bol tam 3 mesiace, zaplatil 35 tisíc dolárov a vrátil sa viečevi. Ale podstata liečby bola tá, nedávali mu žiadne lieky, len jedol rôzne byliny, rôzne korienky a rastliny. Ano? Mal dietu. To znamená presne to, že títo dotýčne vedia, že rakovina je kyslého charakteru, že je to, je to kvôli, eh, kvôli nedostatku elektronov, takže mu upravili stravu a dali mu eh, stravu, ktorá má eh, vysokú koncentráciu, teda má, ktorá má záporný redox potenciál, to znamená aj prebytok elektronov, a tým pánom zmenili redox potenciál organizmu z a tým pánom ho vyriešili, pretože to zabilo rakovinové bunky. Dobre, spýtam sa vás na to, čo ma v tejto časti, v tomto bloku relácie najviac zaujalo a to je tá baktéria ktorá spôsobuje homosexualitu, čiže z tohoto, čo ste povedali, tak homosexualita, teraz, ak to bude počúvať, napríklad Štefán Kufa, tak vyskočí z kože od raznosti, tak sa dá liečiť, pretože on v parlamente, keď bol poslancom, teraz je štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia, tak keď bol poslancom, tak hovoril, že homosexualitu treba liečiť. Nie nejako utočiť na tých homosexuálov, ale v tej kresťanskej láske sa im snažiť pomôcť. No a Spomenul som si, čo spomínala moja sestra, ona je polnohospodárska inžinierka, ju učil a bol aj vedúci jej diplomovej práce profesor Šťastný a známa osobnosť nielen v polnohospodárstve na... Slovenskej polnohospodárskej univerzite v Nitre, ale bol aj poslancom začia z mečiarizmu, to znamená roky 94 až 98 A on úplne na plnú hubu povedal, že homosexualita je spôsobená zvráteným psychickým pohľavím alebo nejakým prevrátením mozgu alebo absenciou samic. Čiže môžete zopakovať, ako sa volá tá, tá baktéria, ktorá spôsobuje tú homosexualitu, čo ste spomínali, aby si to naši poslucháči zapamätali? Takto, údajne je to Wolbachia, vo sa to píše, ale ja to neviem, ja som to niekde čítal, a mne sa to zdá reálne, áno? pretože Carl Gustav Jung hovorí o psychickej, psychologické eh, homosexualité, která vzniká v myslení, v psyché. Ano? A je to kvůli tomu, že je, každý člověk má, je, duálny, je psychika duálna, a eh, muž má v sebe animu a žena animusa. Hej? A keď ta, ten opačný pól prevládne, tak vznikne psychická eh, tá, homosexualita. Dobre, spýtam sa vás ináč. Je to genotypového alebo fenotypového charakteru? To znamená, genotypový je vrodený a fenotypový je spôsobený nejakým prostredím, ktorom ten dotyčný žije, vplyvmi, výchovov a tak ďalej. Čiže skúste nám toto vysvetliť, ak viete odpoveď na moju otázku. Tá opovedň je jednoduchá, obidva typy, áno? Pretože zákon zákony tohto vesmíru, ja dokazujem, že je dualita a hierarchia, áno? Dualita znamená, že ak existuje hmota, musí existovať duálny opak, nehmota. áno? Alebo antihmota. Antihmota Ale není, není duálny opak hmoty, pretože antihmota s hmotou sa okamžite zničí. Tá sa ne, medzi sebou nemôže existovať spolu, áno? Duálny opakom hmoty je nehmota a ja tej nehmote hovorím duch, áno? A duchu konkrétne hovorím, čo je to duch? Ja tomu hovorím, je to myseľ Boha. Takže Boh v tomto vesmíre nie je, ale je to Satan, ale je to duch, myseľ Boha. A tá myseľ Boha, duch je vo všetkom, v kameni, v rastlinách, vo zvieratách, v človeku, v mimozemšťanách, vo všetkom je duch. Pán Kisúcky, mám taký dojem, že katolická církevna nás pošla exorcistov. <laughs> Poďte ďalej. <laughs> to som nebehol, to nechcem do toho. To riešime teraz praktické veci, nie filozofiu. To znamená, je v homoseksualite. podľa Junga vzniká takýmto spôsobom, ani zanima. áno. A reálne tým, že je psychická, Duálne opačné je hmotná zasa. To znamená, tá je tá baktéria, z, z môjho pohľadu logicky, je možná, môže existovať. Ano? Ale či to je tak, to viete, a ja neviem. Ja som to čítal niekde, a mne to prichádza reálne. Ja som nerobil výskum, či to skutočne tá baktéria, či ju ana, e, analizovali e, v tom e, v Tajsku a u tých ľuďoch, Rozumiete, Ja neviem, či sa nemýlim. Ano? Mne sa to zdá reálne. Ano? Ale nemám prostriedky na to, ani financie, ani vedomosti, ani zariadenie, aby som to overil. Na to sú iní, no, iní ktorí by to mali overiť. Takže ak som, to si to, ak som si to zapamätal, tak tá indická baktéria, alebo baktéria, ktorá má pôvod z Indie, tak sa volá Wolbachia s dvojitým V? S dvojitým V? Zadná India, nie predná India. Počul som, že sa to rozšírilo hlavne v zadnej Indie cez komárov. Ano? Dobre, vysvetlíte, čo to znamená zadná India podľa o, svetových strán? To znamená západná? To, z, to znamená východná India, to je Tajsko. Hlavne v Tajsku je ja rozšíril. V, rozšíril. Ano? Čiže o, zadná India je o, východná, to znamená... Smerom na Japonsku, ak to môžem, alebo kde vychádza sa Dobré Dobre, ďakujem. No, ale počúvať, ale ešte sme hovorili o tom, že v tej Indii v Južnej Amerike, v Afrike je množstvo parazitov. Ktorýkoľvek turista, ktorý odtiaľ príde, ja všetkým doporučujem okamžite urobiť odparazitovanie tým liekom, ako sa to volá. No, sa to používalo aj na koronavírus protiparazitovám. Fú, no. akurát si nespomeniem. Počujete, počujete, všetko, bolo to kontroverzné, že to chceli, aby to nepoužívali. Používajú to, dosť to používajú na odparazitovanie koní napríklad. Je aj, aj lie, kde je odfotený kon, hej? Dvojzložkový. A vypadlo mi to. A viete, no. čo mám doma, ale nechce sa mi to hľadať. No, no, no, no, ako sa to len volá, no, vypadlo mi to, nemôžem za to, hej. A možno, že si spomeniem, poďme ďalej. No, no. E, počujete, ešte druhé, čo by som chcel povedať, že čo lekári nevedia, to znamená, hovorili sme si tu na elektróny, biogénne prvky, áno. E, pred asi 5 rokmi, to bolo asi rok, dva roky pred koronavírusom, som si roztrhol achilovku na e, tenise, ano? Ale úplne som si ho roztrhol. V čaci mi urobili vynikajúcu operáciu. Ten doktor urobil vynikajúcu operáciu, toho musím pochváliť, ano? A v mi je sympatická nemocnica, hej? <laughs> Eno, a, a ten lekár, ke, keď, keď, keď urobíte operáciu, tak chodíte na prevezovanie. A on pozerá, aká je tá jazva. A on mi asi pri druhom prevezovaní hovoril, pán Kisúcky, vám sa tá jazva lieči, vy máte mladý organizmus, čo vy robíte? Aj? No tak som mu povedal, počujete. ja každý deň si vymačkám 8 až 10 citrónov a vypijem šťavu z citrónov. Potom každý deň vypijem pol litra červeného vína. No a potom každý deň zjem 3 vajcia. A som mu to vysvetlil prečo. Citrón je síce kyslý, hej, pH citrónu, mi kolega meral, že pH citrónovej šťavy je len 3, áno? Ale keď sa strávi žalúdko citrónovej šťava, tak údajne je silne zásaditý. A, a ten zvyšok potom, keď prejde do tenkého čreva, tak v tenkom čreve sa uvoľňuje do krvi, áno? Pretože, ešte, ešte odbočím, počúvajte, ja, ja som hovoril o sode bikarbone a jedna žena mi hovorila, že jedla sodu bikarbonu a už vôbec nemohla ani tráviť jej nie, niečo, že, že jej prestalo tráviť, že sa už si úplne zničila žalúdo. Ja jej hovorím, ale počúvajte, ja v tej knihe píšem, že soda bikarbona všetko do krvi. Vy nemôžete, vy keď si myslíte, že vy zjete sodu bikarbonu v žalúdku, že vy zmeníte e, pH organizmu, v žiadnom prípade v žalúdke kyselina, e, e, žalúdočná, chlorovodiková, a tá, tá zreaguje zo so sodou a nič sa nezmení. Soda bikarbona sa musí dostať do krvi. To znamená buď, alebo teda elektróny, alebo aj vápno, buď po koškou, cez pokožku priamo do krvi, alebo inhaláciou cez plúca, Hej. alebo potom infúziou. Ja v tej knihe navrhujem robiť inf vápenné infúzie hej, ľuďom. Hej. Že to bude oveľa lepšie ako e, problematické kúpanie vo vátne, pretože tam to treba sledovať. Hej. V nemocnici sa to dá urobiť cez infúziu oveľa jednoduchšie. Ale vrátim sa naspäť e, k tej rane, k tej achilovke. No tak som to no, pretože je dokázané, ja som kedy si dávno čítal, že zásaditý organizmus sa oveľa rýchlejšie lieči a rehabilituje zo zranení ako kyslý organizmus. A práve to, čo hovorím, červené víno a citrón hej, mi spôsobuje, že výrazne mám ký, zásaditejší organizmus. Ano? No a červené víno ešte zvlášť je špeciálne veľmi zdravé E, za socializmu vychádzal taký časopis Express a tam som čítal, že ruské veci dostávajú pravidelne v Dubne a ja neviem kde, tí, oni, e, červené víno z Krimu a majú povinnosť vypiť denne 2-3 decibeli červeného vína, e, pretože červené víno rozvíja mozgové bunky. Ano? a to som si inak zapamätal. E, takže lekár e, mi na základe tohoto povedal potom že ja som hovoril, asi tak som tam, myslím, že bol asi 6 alebo 7 týždňov som k nemu chodil hej, a potom mi povedal, že pôjdem na rehabilitáciu a ja som hovoril, no a potom ja chcem ísť hrať ping-pong, pretože ja hrávam ping-pong. no áno, že po dvoch mesiacov, keď robíte rehabilitácie, príďte a vás vypiešenom, budete hrať ping-pong. Ja teraz som išiel do nového mesta na rehabilitáciu a tam taká staršia, skúsená, tá doktorka, ja som jej hovoril, no tak mi ten doktor včas mi povedal, že po dvoch mesiacoch, keď skončím rehabilitáciu, pôjdem hrať ping a že ma vypíšia tak. A ona sa začala smiať hej, a hovorila mi, pán Kisudsky, vo vašom veku vy budete mať trvalé následky, vy už nikdy ping-pong hrať nebudete. A keď sa bude meniť počasie, tak vás to bude boleť. Vy si neviete predstaviť, čo máte za zranenie. Achilovka to je najhoršie zranenie. Hej. takže mal som byť mrzák, hej, už do konca života, v veku. Dobre, nechcel som vytresnúť hlúpost a rozume mi chodil Invermectin, ale zrejme sa tento používa pre ľudí proti parazitom. A pravdepodobne, ours for you, alebo ale neviem, či som sa trafil do toho lieku, ktorý sa používa na liečenie koni. Tieto názvy som teraz narýchlo našiel na internete vo veterinárnej lekárni, ale ten názov, ktorý mám niekde, ten liek odložený, našťastie zdravý som bol cez COVID a teraz pol roka som sa nevedel vyliečiť až. Možno do niekedy, do konca mája som mal všeličo možné, len hlavne kašel, potom priedušky chytené, možno aj plúca, no len celý ten problém je asi v tom, o čom vy hovoríte, že zrejme bol problém v tom, veľmi zakyslenom organizme a v malom množstve tých iontov či voľných elektronov. Ak som to pochopil, čo ste to, vysvetľovali... Áno. Áno. Máte zakyslenie organizmus, to znamená, máte nedostatok elektronov. Keď máte nedostatok elektronov, neprebiehajú rôzne biochemické procesy, tak ako majú prebiehať a tým pádom e, vznikajú choroby. Choroby sú v podstate spôsobené nedostatkom elektronov, prípadne nedostatkom biogenných prvkov, ktoré sú potrebné hej, a hotovo. Počúvate, vrátim sa k tomu, ako som mal byť mrzák, hej. Hej, no, e, pretože ona samozrejme povedala na skôr kohé, skúsenosti, že to má dlhé ročné skúsenosti s achilokami, aké je to ťažké zranenie a tak ďalej. Počujete, ako som tam chodil na tie rehabilitácie, za, za dva týždne som zistil, že sa nič nemení. Áno, že ona bude mať pravdu, že ja budem do konca života už v mrzák, no hej, trvalé následky. Ano? No tak som si spomenul za socializmus, čo sa robilo. Hovorilo sa tomu vodná masáž. Áno? Začal som chodiť do rajeckých teplíc, tam je jeden bazén, horúci, tam má teplota asi 37 stupnov. A sú tam také dízy, hej, a v tej dýze, vodnej som si rozvibroval tú achilovku, teda tú ranu, hej. Ja som mal taký hrb tam a veľkú jazvu, hej, to nemyslíte si. No, ale len tak jemne, aby som si to, som si to neroztrhol zase náhodou, ano. No ale to ma začalo páliť hej, a bolieť, no tak som išiel potom, tam je taký studený bazén, takzvaný turecký, tam je teplota 12 stupňov Celzia. A v tej tam som si to zase mrazil, Áno. A zase som išiel naspäť do tej horúcej vody, rozvýbroval, zase som mrazil, hej. To som chodil dve hodiny hore dole stále, ano? Každý raz, keď som odchádzal odtiaľ som cítil výrazné zlepšenie tej achylolky, Chodil som tam niekedy dvakrát, niekedy skôr trikrát do týždňa, ano? Asi po dvoch týždňoch, alebo po troch týždňoch my merali opuch tej achilovky. Pretože my toho merali aj predtým ja teraz porovnávali ten opuch. Ona tá lekárka pozera do toho, hej, do toho pozera a hovorí, pánky sucky, vy máte mladý organizmus, čo vy robíte? Hej? Úplne Prekvapená, šokovaná, vypleštila na mňa oči. Ja, ja som mi vysvetlil, čo robím. Hej? Že chodím do, do rajických teplíc na vodnú masáž a že ich elektróny, magnéty, ultrazvuky a elektrické prúdy a čo, čo mi tam všetko dávali, vôbec nefunguje, vôbec nepôsobí. Že nech mi zaplatí rajecke teplice. Hej. No povedala, že ona to nezaplatí, že to nemá v tej onej, a že aby som sa liečil ďalej sám. No tak ja som sa liečil. Za dva mesiace som skutočne hral ping-pong, ako mi tam povedal ten uh, lekár v čace, ktorý vedel, že ja, so tak, ja, ja, že ja sa vyliečím. A je, veril mi. Aj. No ale ja, ja nemám žiadny opuch na tej achilovke. Ja tam tú jazvu ani nevidíte. Ja mám achilovku normálne, ako, ako keby som nikdy nemal roztrhnutú achilovku. Neukazoval na ping jeden chlapík, ktorý keď mal 30 rokov si roztrhol achilovku, on tam má na tej achilovke. Ja nemám žiadny hrnič. Rozumiete? Čiže vám sa to normálne Ešte? zacelilo tak, že je to v podstate bez viditeľných následkov? Presne tak. Nemám žiadne následky. Nič tam nie, ani tú jazvu ani nevidíte. Tu ani nevidíte. Keby som vám nepovedal, že tam mám jazvu, tak nevšimnete si. Nemám žiadny opuch. Nemám žiadne obmedzenia. Skáčem, behám ako predtým. Mhm. Dobre. Rozumiete? Áno. Teraz sa vrátim napríklad tej, tej Petre Vlhovej. Ano? Ja som videl, ako mala zranenie kolena. Videl som, ako padla. Ja som hneď povedal, operáciu urobia dobre. Oni vedia o operáciu urobiť dobre. Sú špičkové technológie operátorov, tak ako my urobili vynikajúcu operáciu v ČACI, hej, sú schopné množstvo nemocnic urobiť chirurgické operácie vynikajúce. Ano? Majú technológie vynikajúce. Ale rehabilitácie nastáva. Prvá vec, čo Petra Vlhová by mala urobiť, okamžite, aby mala premytok elektrónov a biogenné prvky. To znamená, e, kúpať sa vo vápne, hej, e, citróny, sodu bikarbónu, upraviť stravu. Hej? Ale nie výrazne. Hej? E, a ďalej, rehabilitácie spôsobom vodné masáže. Ano? oni to určite neurobili. Keby som ja robil Petre Vlhovej rehabilitácie, tak za 4 mesiace stojí znova na sval. Áno, koleno bude mať obnovené. Znova zopakujem, obnoví sa jej. Aj šlachy, aj kosti, aj klby sa obnovia. Prečítajte si e, v tom, ako sa to volá, kúpele piešťany na ich webových stránkach. Oni tam majú rovno napísané, že oni neliečia. Pobyt v Piešťanoch obnovuje klby a kosti a platničky. Obnovuje. Rozumiete? Pretože to je tak. To je vyskúšané. A prečo? No pretože tá voda obsahuje vápnik síru. Ano. a pH má 7 presne, ja som si zmeral tú vodu, ja som išiel, zobral som si vodu z piešťan, zmeral som pH, mal, mera, nameral som raz 7,4, raz 7,04, potom 7,02. Takže neutrálna voda, to znamená, e, není problém s elektrónmi že, že by odoberala tá voda elektróny, e, ale samozrejme, ja by som ešte k tomu upravil tú vodu, aby mala pH a 7,5, celé ale to je vedlejšie. No. E, takže e, zranenia športovcov, alebo akékoľvek zranenia ľudí, hej, aby sa rýchle e, liečili, tak e, treba, e, aby človek mal prebytok elektronov v organizme, nemal kyslý organizmus, mal zásaditý organizmus, ten sa lieči oveľa rýchlejšie prirodzene. Organizmus sám sa lieči. Ten organizmus je geniálny. Tak, ako som vám hovoril, že ten organizmus vyliečil tie stav, teda stavce, že keď boli oslabené, odvápnené stavce, narastli výrastky, tak organizmus je geniálny, vyrieši všetko, keď má, keď má dostatok elektronov a potrebné biogebné prvky. On si to vyrieši. Netreba ho liečiť. Len vytvoriť podmienky, aby sa organizmus vyliečil sám. Áno, všetky tie lieky sú úplne zbytočné. Áno. Niekde som čítal, že okolo roku 1900 mali asi, ja neviem, 20 liekov a 10 chorúv a teraz tých liekov je 55 tisíc či koľko a ja neviem, koľko, 10 tisíc chorúv rôznych. Áno. No, Dobre, vráťme takže... sa ešte k tej a, Petre Vlhovej. A, takže a vy ste toho presvedčenia nechcem povedať názoru alebo myslíte si ich, a to je jedno skrátka ako povieme, alebo ako to pomenujeme, že za predpokladu, že by sa rehabilitácia robila vodoliečbou pri vysokej teplote a samozrejme tým obnovením, vápnením toho organizmu, tak jej zdravotný stav za predpokladu, že by mala zásadiť tú stravu, nie kyslu, tak by sa mohol vrátiť do toho pôvodného stavu, že by mohla ísť znovu na svahy, alebo podľa toho, čo vieme, alebo prebeho v tak ona niekedy teraz začiatkom leta tak zrušila s tým talianským tuším trénerom Pinin zmluvu, tak pravdepodobne ona už neverí tomu, že sa vráti podobne ako Šifrinova na tie zjazdarské svahy alebo Marske. Áno, presne tak. Ja si myslím tiež, že sa nevráti, že súčasné metódy rehabilitácie sú jednoducho povedané na hovno. Áno? E, ja som si to vyskúšal na svojej achilovke. Mal som byť mrzák v mojom veku. Áno? Mám achilovku ako pred 30 rokmi. Nič ma neboli absolútne. Áno? To znamená, podstatná princíp je zásaditý organizmus, prebytok elektrónov, teda. Áno? To znamená, nevyhne sa vápneniu. Musí použiť vápno nutne. Áno? Úprava stravy vôbec nepomôže. Áno? Musí neustále vápniť. Áno? V každom prípade úprava stravy určite. Hej? To znamená, napríklad, ako som ja jedol každý deň tri vajcia. Vajcia sú veľmi zdravé. Nie len kvôli tomu, že obsahujú síru, áno? ale aj množstvo iných biogenných prvkov. Áno? Vajcia sú jedny z najzdravších potravín. Ale pozor, vajcia nemôžete jesť, keď máte e, problémy s pečenou. Vajcia, keď si dáte dve, tri vajcia, tak vám vyletí tlak o 30 stupňov, o 40 stupňov, keď máte problém s pečenou, áno? Áno. No, e, o tlaku, vidíte, nehovorili sme o tlaku, áno? No, ja som mal vysoký tlak, ja som mal vysoký tlak, mi lietal tlak 160, 170, a ako som sa vápnil, áno, mi odrazu klesol tlak na 125, na 130, áno? Jednoznačne som mal žieli zanesené kyslými úsadami. Áno. to vápno to rozpustilo. Áno. Ale potom ja som ďalej pokračoval v vápnení. Áno. No a potom sa mi naopak začal tlak zase zvyšovať. Čo to znamená? Ja som to prehnal s tým vápnom a naopak vápenné úsady sa mi začali v žilách usadzovať. Áno. Tak som potom si spomenul na to, ako mi hovorila jedna lekárka, že e, živy lie, lie, lieči serapeptáza. Ano? Tak som si na, pozrel nejakú dobrú serapeptázu. Čo som si myslel? Mám tu napísané, ne, tú firmu v, tom, v tej knihe. Teraz zabudol som, ako sa tá firma volá. Takže e, viem, že niektorí ľudia užívali serapeptázu a vôbec to na nich nefungovalo. To znamená, mali nekvalitnú. Ja som si kúpil radšej drahšiu. Po, mám, presne, mám napísané firmu a názov tej serapeptázy a fungo fungovalo to vynikajúco. Ja som si totiž, ako som začal brať tú serapeptázu, ja som mal, pred braním serapeptázy som mal pH, moču, ja neviem, 6,5. Áno? 6,2. Ako som si zobral tú jednu tobolku ráno, serapeptázy, tak na obed, keď som si meral pH, tak už som mal 7. To znamená, jednoznačne zo 6,5 na 7 tá serapeptáza rozpúšťala to vápno, v tých usadininách, v žilách a preto to pH vyskočilo. A bolo to asi týždeň, dva týždne, že mi to lietalo a som, a som dokonca raz mal pH 7,65, čo som nikdy nemal, keď som sa vápnil a to len kvôli tomu, že som bral tú serapeptázu. To znamená jednoznačný dôkaz, že tá serapeptáza mi začala rozpúšťať vápenné usadeniny v žilách a nakoniec som skutočne asi tak za tri mesiace zasa klesol mi tlak na nejakých 125-130, áno. Na 80. Ja, mám, ja mám tlak okolo 80, niekedy 76, tak 82, hej, dolný A horný mám niekedy 125, niekedy, to je málo kedy, zvyčajne 130, 135, tak v tomto rozmedzi. Teraz. No, takže na ľudia, ktorí majú vysoký tlak, ak sú tie, ak sú tie úsady, kyslého charakteru, s vysokou pravdepodobnosťou sú, tak vápno vyčistí aj úsady e, a zniží sa tlak. V každom prípade serapeptáza rieši všetky problémy s tlakom a vyčistí žily. Áno, serapeptáza. No, asi tak. Teraz tlak sme prebrali. Môžeme sa dostať k psychike, ako psychika vplýva na ľudské zdravie. Ako vlastne tie procesy prebiehajú, lebo toto je dosť dôležité. Pokiaľ človek je vyrovnaný, nemá nejaké závažnejšie psychické problémy alebo nerieši nejaké závažné krízové situácie, tak v tom prípade tak sa to buď vôbec alebo v zanedbateľnej miere prejavuje na ľudskom organizme. Samozrejme, ak žije vyrovnaný život, tak jeho zdravie tak je výrazne lepšie na tom, ako u tých, ktorí sú v neustalom strese alebo majú nejaké iné, či už vrodené alebo získané psychické problémy. Skúste ešte toto vysvetliť našim poslucháčom. Takto, k tomu sa ešte dostaneme hej. a nakoniec by som o psychike, no krátko, ešte poviem k tým športovcom. Ehm, ehm, Minulé minul som si asi pred troma mesiacimi alebo štyrmi, neviem kedy to bolo, už dávnejšie, no, ehm, vyskúšal, hral som na ping-pongu 3 hodiny pingpong. 3, 3 hodiny, no, chrbát ma neboli platničkymi, nevyskakujú, môžem hrať 3 hodiny ping-pong, nič minený. Rozumiete? Bedrový klub ma ich, no, Takže, ale mal som takú svalovicu, ráno som sa nemohol zdyhnuť z postele. Hej. Tak som si povedal, no čo je to sa svalovica? No to je kyselina močová. Teda kyselina mliečna, pardon. No tak som si dal hrozť vápna do vane, dal som si váňu horúdzu vaniu, bol som vo vani asi 20 minút, vyšiel som a svalovicu som nemal. Rozumiete? Jednoducho to vápno zreagovalo s kyselinou močovou, a svaloviť, som nemal. To znamená, takýmto spôsobom sa dá výrazne zvýšiť výkon športovcov. Ano? Dobre, a viete, čo som sa vás spýtal? Vy si asi spomínate na meno Livio Magoni a Mauro Pini to bol jej druhý tréner, s ktorým v podstate sa teraz rozišli ich cesty možno, že len na určitý čas, možno na furt, ale ten Livio Magoni, tak on v podstate mal zlý psychický vplyv na Petru Vlhovú týma, že bol nesmierne náročný, tvrdý a takisto aj z som Petri Vlhovej veľmi často prichádzal do konfliktov, no hoci tento Mauro Pini, tak on bol oveľa taký ľudskejší a nechcem povedať, že horší tréner alebo benevolentnejší, ale už také výsledky, ako v prípade toho Magonyho, tak už Vlhova nedosahovala, čiže... V prípade týchto vrcholových športovcov, tak sú aj tzv. psychológovia zainteresovaní a majú aj osobných psychológov, ktorí im pomáhajú pripraviť sa na ten okráty alebo maximálny výkon v danom čase. Napríklad bezprostredne pred tou súťažou, alebo pred zjazdom, alebo s Valomon v prípade Petry Blhovej. Čiže z tohoto hľadiska, aj nechcem tu riešiť nejaké spriaznené duše, alebo niečo také, že či tí dvaja ľudia, hoc aj vo vzťahu tréner, športovec si sadnú, a či im to po tej mentálnej stránke dobre funguje. Ale mňa zaujíma dopad toho trénera na zdravie toho športovca, pretože on konkrétne ten Livio... Magóny, pokiaľ trénoval, tak tuším, že len s tou slovinkou mu to išlo tak dobre, že všetci boli spokojní, respektíve, ak aj neboli, tak tá slovinka dosahovala špičkové výkony. Pri Vlhovej to bolo tak, že Vlhova sa stiažovala, no a v tú rakúskú jazdarku Katarína sa volala na meno si veľmi rýchlo nespomeniem, tak pokiaľ ju trénoval Magóny, tak ona išla s výkonom dolu. Teraz je to opačne, že zás dosahuje veľmi dobré výsledky. Ak si spomeniem tak na tú Katarínu z Rakúska, tak neviem, možno, že si spomeniete a známe meno. Takto. Ja moc šport nesledujem, hej. E, neviem vám na to povedať, ale v každom prípade, e, každý športovec má inú, inú psychiku, áno. Na niektorého pôsobí dobre, keď mu nadávate, áno, a on sa sprúží a on začne byť schopnejší, inému, keď budete nadávať, tak sa dostane do depresie a vôbec ho to prestane baviť a nebude to hrať, hej, nechce, to, nechce sa mu, áno. E, s, správny tréner je taký, ktorý vyhodnotí, aký je ten športovec, akého je psychického založenia. Ano? To znamená, psychika u každého toho športovca je iná. Niekomu sedí toto, niekomu niečo iné. E, v, pamätám sa, že ruský tréner fetisov, fetisov, hej, on bol veľmi tvrdý, a pre svoj tréning, ale vyberal hráčov, ktorí zniesli tú, ten, tú záťaž tréningu. Ano? No, spomenul som si Katarina Lindsbergerová Linsberg, je tá, ktorú poslal Gudnu Magony a teda sa dostala späť, že už sa zázov umiestňuje v prvej desiatke. no. Viete, ako sa hovorí vek, Možno, že začiatky nejaké lightsamera, alebo ako hovorí Roman Kirš, že, že hovno si, ho si pamätám a trvá to dlho, kým sa rozpamätá, že ako sa volala, no takže Linsbergerová. Poďme ďalej. Viete, aj starí tréneri sa učia a zistia, že urobili tú chybu, a tak ďalej, že mali postupovať ináč. Hej? To znamená, on povodne postupoval tak a tak a zistil, že to nefunguje, tak keď už znova začal trénovať, no tak sa poučil a robil niečo iné. Rozumiete? No. Hej? Schopný tréner, alebo teda vynikajúci tréner je schopný rozpoznať Realitu, Realitu, aké sú materiály, aké sú uh, lyže, aké, aké sú svaly toho uh, hráča, hej, šlachy a čo čo, a potom psychiku toho hráča, čo na neho pôsobí a čo bude, nebude pôsobiť. To znamená, fetisov, on to niekde aj povedal, že on si vyberá hráčov takých, ktorí vydržia dreť. Jeho nezaujímalo, že mal nejaký talent alebo nemal talent. Ak nevydržal náročnosť tréningu, som takého nechcel trénovať. Áno? No, niečo podobné ako v prípade Hildy Múdrej a toho známeho slovenského krasokorčuliara. Zasom si meno nespomenul. Ondrej Nepela. Nepelas. No, Ondrej Nepelas, presne Nepela. tak. Uh -huh. uh, áno, áno, áno. No, počúvajte, odpočili sme. Chcel som ešte povedať, čo som to chcel povedať o tých. Aha, vidíte, mRNA vakcíny. Áno. vakcíny na Slovensku že vraj, je vakcinovaných 48% dospelé populácie. Áno. V každom prípade na Slovensku sme na tom vynikajúco, pretože napríklad v Izraeli je vakcinovaných 95% Izraelcov, židov, v Západnej Európe všade prakticky 95%. Áno. Hej. To znamená, e, oni nám hovoria, že my Slováci sme nejaký menej schopní. No naopak, keď si ju urobíte matematicky, hej, e, jedna, zoberme si, že na Slovensku je vakcinovaných 50%, nie 48%, 50. 1 mínus 0,5 lomeno 1 mínus 0,95 sa rovná 10. Hej? To znamená, my, my Slováci sme v priemere 10 desaťkrát schopnejší ako tieto národy, kde sa vakcinovalo 95% ľudí. Ano? No Ale vrátim sa naspäť. To znamená, aby sa Slováci kdytočne nepodceňovali. Sme veľmi schopní, sme vynikajúca genetika e, k tým vakcínám. E, všetky niekde som od niekoho počul, potom som si to aj sám možno nejakým spôsobom domyslel, už neviem presne, tvrdím alebo myslím si, že 99% látok, ktoré, sa, ktoré vyrobí človek a ktoré používa umelo vyrobí človek a ktoré sa teda používajú pre ľudský organizmus, hej, že potraviny alebo čaj, a tak ďalej, má kladný redux potenciál. To znamená, tvrdím, že aj ten spaj proteín a ďalšie látky, ktoré sú v tých umelé látky, ktoré sú v tých vakcínách, majú kladný, kladný redox potenciál. To znamená, ako náhle vy dodáte prebytok elektrónov do organizmu a vydrží to niekoľko hodín, tak tieto elektróny napadnú spaj proteín a ostatné aj ich zničia. Áno? Týmto odstránite MN, mRNA vakcíny z tela. Ano? Ďalej je tam grafen. Grafen to není ionová forma, ale to je mikročastica. Áno? A z technológií vody, ktorú ja som študoval, ano, a teda robím v praxi, z technológií vody priemyselné, čistenie odpadových vôd som robil a tak ďalej, no tak vápno sa používa na zrážanie ťažkých kovov. Ano? To znamená, vápnik vám z tela vyzráža ťažké kovy. Ťažké kovy sú väčšinou v jónovej forme a ono ich vyzráža. Ano. A pri vyzrážaní a pri zrážaní rôznych klátok sa e, do toho e, zakoaguluje hej, aj tento grafen. A potom sa ten grafen, myslím si to, neviem, hej, by sa mal vy, vyľa, vylúčiť močom, e, stolicou, potením. Ano? No, nechcel som vám skákať do rečie. Vy ste povedali, že grafén je mikročastica. Ja sa skôr domnievam, že tisíckrát menšia, čiže nanočastica, pretože už na takýchto uh, verkostných... Uh, Dĺžkách, alebo rozmeroch tak funguje súčasná nie len elektronika, ale aj medicína. Alebo skôr farmácia, ak je má byť presnejší. Áno, dobre, poďme ďalej. To, to, to, je jedno, to je jedno. V každom prípade grafén není jón, ale je to častica. Není v jónovej forme grafén. Áno? To znamená, mal by sa vyzrážať a mal by sa tým vápnom odstranieť, dať odstrániť z tela. Neviem zasa, to je len moja úvaha. Či to tak je, neviem. Ale s tým spy proteínom to tvrdím, že to bude. A ďalšími tými inými látkami hej, tvrdím, že to bude, na, ktoré majú kladný redox potenciál, pretože grafen nemá žiadny redox potenciál. To je pevná látka, to je grafik. Grafik, áno. Uhlík, áno. E, takže to je niečo iné. Ešte ten grafen, ten grafen vymysleli ruské veci, ano. E, Problém je v tom, že on má rozmer e, hrúbku len jeden na tom a dĺžku a šírku, dajme tomu 3000-5000 kde Pritom je mnohonásobne pevnejší ako legovaná ocaľ. To znamená, tieto látky fungujú ako žiletky. Ano. Čiže z toho, čo ste povedali, tak to je v podstate nanovlákno? Áno. Môže byť doska, môže, byť, môže to byť trubička dlhá, môže to byť doska, áno? Aha. A tieto, či už trubičky, alebo dosky sú ako žiletky, Mik miniatúrne žiletky, to znamená, keď športovci začnú rýchlejšie pumpovať krv, tak to začne rezať e, srdce a tie cievy to začne rezať, áno? Preto tí športovci nesmú športovať, nesmú, nesmí im rýchle tiecť krv, áno? Preto podľa mňa skončil aj ten cyklista náš, ako sa volá Sagan. Sagan. Sagan podľa mňa Sagan tiež dostal eméry na vakcíny, má tam grafen a má problémy so srdcom. Už nemôžeš športovať. A Saganovi by som tiež dal vyskúšať tento vápno. A viete, čo bolo zaujímavé, keď ja si spomenieme napríklad na toho srbského tenistu? Djokoviča, tak ten všemožne bojoval proti tomu, aby nemohol byť zaočkovaný a dokonca nejakoho aj srbská vláda očkodnila za to, že čo stratil príjmy a zkrátka chcel som tým povedať to, že niektorí z týchto športovcov buď mali dostatočné informácie, alebo predvídali, že to bude mať zhubný dosah, ak sa dajú zaočkovať na ich športovú kariéru a samozrejme zdravie? Samozrejme, predvídali, áno. Predvídali a neverili systému. Mhm. Vedeli, že tento systém je zločinecký a preto mu nedôverovali. Naopak naiv naivní ľudia, hej, ktorí veria ano, systému, tak oni ve, ve, uverili a oni hovorili, no, že musíte byť, ako tomu hovorili, zodpovední. Zodpovední tomu hovorili, nie? Musíte no sa spoločná vacíli. zodpovednosť bola tá akcia Čaputovej alebo krajňáka, to bolo SMP 2. <laughs> no, no, jednoducho, sa nechali, jednoducho sa nechali oklamať, pretože títo ľudia sú presvedčení, že demokracia je skutočne lepšia než socializmus. Áno? To je ich problém. A oni sa nechali oklamať a teraz majú veľký problém so zdravím. Ja som niekde čítal, že od skončenia koronavírusu, takto počas koronavírusu živerej zomrelo asi 20 tisíc ľudí. Ale odvtedy zomrelo... Minimálne 50 tisíc ľudí všetko tých vakcinovaných. Že nejaké štatistiky. Ano, ja, to, ja to neviem, zase neviem. Ale počúvate, u nás v dedine zomierajú e, ľudia. my matka hovorí, že má 30-40 rokov úplne zdravia a zomrie. Hej. Aj v susednej dedine zomírajú. Ano. Odrazu a zomrie. Alebo má rakovinu, ktorá je tak rýchla, takzvaná tá turbo rakovina, že zistí, že má rakovinu a za dva mesiace už je mrtvý. Rozumiete? No, to je všetko podľa mňa z MRN a vakcín. No, um, nemusíme ďaleko chodiť, koľko hercov, spevákov, dičokejov zomrelo, napríklad Žbírka, potom Pateidl alebo Juloviršik a ďalší ľudí, ktorých som osobne poznal, čo ma prekvapuje. Žbírka zomrel kvôli zápalu plúc v Prahe. To ja sa pamätám. Ja som napísal na internet, povedzte, že Birkovi inhaluje sódu bikarbónu a za 3-4 dní bude zdravý. Hej? No nikto mu to nepovedal. Áno? Tí lekári v Prahe boli hlupáci. Keby mu dali inhalovať sódu bikarbónu, áno? No tak by sa vyliečil 100%. Hej? Počúvajte, v tej mojej knihe nebezpečná vakcinácia, mám, tu, mám tam jednu tú kapitolu o tej sodeby karbóne. A tam mám fotografiu, pretože ja som to našiel na internete, hej. a mi netosadilo so všetkým, hej, čo som predtým poznal. Ano. Že, že e, Brazílii v nemocniciach majú taký prístroj, že nasadia na tvár Inhala, inhalátor sody bikarbóny a on ten pacient dýcha celý čas výpary sody bikarbóny, nejaké aerosol, čo ten prístroj stále vyrába. Takže Brazí, Brazílii to bežne vedie. Počujete počas koronavírusu v tom, ako sa to volá, olivijskí lekári zvolali sympozium po prvom roku, že ako fantasticky funguje MMS. MMS to je kyslišný chloričity, ano? To je taká kniha, je to od no, ľudia bežne o tom vedia, áno? Že ako vynikajúco funguje ten MMS na e, zápal plúc a na e, tento koronavírus, aj? Pozvali všetky z Európskej únie aj z celého sveta, že majú skúsenosti veľké, ale nikto z Európy neprišiel. Bych tomu v to vôbec nezaujímal. V MMS je tiež veľmi lacné a to funguje. Ešte napríklad, vidíte, teraz ma napadlo, som vôbec nepovedal, o chlóre. Chlór, aj kysnečný chlorečitý má silný záporný redox potenciál. Áno. Ja mne asi pred piatimi rokmi, to, bol, to bolo hneď krátko po koronavíruse, to bolo, hej, hneď krátko po kor koronavíruse, mi trhali zub. On mi hovoril, že mi robia extrakciu, hej, stoličku. No mne to tam lámali skoro dve hodiny. Ja som myslel, že mi zlomia sanku, že mi to tam rozlámali, či čo to tak praskalo, čo ja viem čo. A teraz ten zúbar, keď to skončil, tak mi povedal, že to bol ťažký záchor, že ma to bude týždeň aj 10 dní boliť, že mám brať ibalgy. Áno. No, mal som narkózu, tak hneď som bežal domov a ja som vedel svoje. Ja už mám tu na chlór, takže som si urobil roztok urobil chlóru. Dal som si 10-15 kvapiek chlórna sodného, áno, a toľko isto eh, 50 percentného roztoku eh, kyseliny citrónovej. A tým vznikol roztok chlóru, teda CL2, áno. CL2 má naj, najsilnejší redox potenciál, čo som sa pozeral v tabulkách záporný. Áno. Týmto som si vyplachoval tú e, ranu, tú ústnú dutinu e, v ten deň asi 5 6 krát. Hej. Možno aj viac, že sa nepamätám. No nikdy ma nič nebolo. Prišiel som na kontrolu asi za alebo za 10 dní. Klepkala mi tam po tej kosti a takže ma niečo boli. hovorím, nič mám, to mám všetko v poriadku. Málo ma to boliť a nič ma nebolo. Čo to znamená? Ten chlor je taký silný, že to prebilo aj tú boles, alebo ako som to nazval. Neviem, čo, čo to mám, v batoku, ako to mám nazvať. Ale počuj, stále sa sťažujú, že sú antibiotika, že sú teda baktérie, ktoré sú odolnené antibiotika. Áno, už také nebezpečné. Žiadny problém. V prípade, že taký človek bude mať takúto nejakú bakteriálnu nákazu, kde už antibiotika nebudú zaberať alebo budú slabo zaberať, no tak im treba dať 5 chlor. Áno, bude piť chlór a ten chlór bez problémov zabije akékoľvek choroboplodné baktérie a vylieči sa. A pritom ten chlór je zadarmo. Rozumieť? Dobre, pán Kisúcký, 8 minút máme do konca relácie. Ja ešte pripomeniem poslucháčom, že táto relácia je na na záznam, vopred, z toho dôvodu nie je možné sa do nej dovolať a pokiaľ máte nejaké otázky a zaujala vás táto relácia, tak kontakty na pána Kisuckého vám zrejme nebudem môcť dať, ale môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh Bodkacom. a ja pánovi Kisúckému vaše otázky prepošlem. Potom už bude na ňom závisieť alebo záležať, že, či sa s vami skontaktuje alebo vám aspoň odpíše. Takže pomaly ideme do finiša. Ako sa hovorí, tak povedzte to, čo ešte ste nestihli povedať, lebo čas nám veľmi kráti. Nech sa páči. Takže ešte takto by som povedal. Ak tých otázok bude viac, tak možno, že by bolo lepšie urobiť ďalšiu debatu, aby som otázky odpovedal a všetci počuli odpovede na všetky otázky. Takže ja odpoviem na jednu otázku jednému, ale už to nikto nebude ďalšie počuť. A ja tomuto veľmi dobre rozumiem, len... Ja mám už všetky relácie obsadené na dlhé mesiace dopredu, mám stabilných hosti, tak táto relácia bude spravidla pravidla odvysielaná. Ak náhodou sa stane niečo také, že nejaká porucha v štúdiu, vypadne elektrina alebo skôr internet, lebo internet neviem nahradiť, pretože ak odíde pozemné, a pripojenie cez kábel alebo optické vlákno, tak z je odídená aj bds to znamená tá vysielaco-príjímacia stanica mobilného operátora, tak vtedy ani cez vzduch sa pripojiť na internet nedá. Čiže z tohoto hľadiska je dôležité to, že pokiaľ budete, mať nejaké otázky, tak pán Kisucký vám odpovie a pokiaľ vás táto relácia zaujme, tak sa pána Kisuckého pokúsim dostať do nejakej živej relácie, najlepšie vzdelávanie pre dospelých. Skúsim sa dohodnúť s nejakým stabilným hostom alebo ak mu host vypadne, čo sa bežne stáva, pretože ľudia musia riešiť, či už zdravotné problémy, alebo problémy v práci, že dotyčného vyšľu na nejakú služobnú cestu alebo sú nejaké vážne problémy v rodine, tak v tom prípade sa relácia s tým daným hostom neodvysiela a vieme to operatívne poriešiť takto. Takže, pán Kisucký, vaše záverečné slova. No, tak by som takto povedal. To, čo som napísal v tej knihe Byť zdravý celý život, to je všetko overené, vyskúšané, funguje to, Áno. Niekto mi hovoria, že toto môže fungovať na niekoho a na niekoho nebude fungovať. Nemysel. Na všetky ľudské organizmy sú približne rovnaké, na všetkých to musí fungovať, Áno. Je iné u psychiky. Psychika je u každého iná, u každého funguje niečo iné, ale ľudský organizmus je hmota. A tá hmota je u všetkých prakticky skoro rovnaká. Áno? Áno. No, ešte posledná otázka. Psychosomatický dopad, to znamená to, čo ste nedopovedali ohľadom toho prejavenia sa psychiky na zdravotný stav, to znamená na ľudské telo, ešte to môžete v závere vysvetliť. No tak to už fakt je veľmi jednoducho. O to, o psychike píšem druhú knihu. Volá sa Duchom silný celý život. Tu na tejto knihe sa venujem zasa psychike. Pretože venoval som sa tu na telu fyzik v hmote a tu na sa venujem psychike. Tá kniha je zložitejšia než tá o byť zdravý celý život. V zásade platí. Ako človek myslí, tak žije. To dostane. To, čo si myslí, to sa skutočne uskutoční. Hej? Samozrejme, nemôžete si myslieť, že bude sa myslieť, že myslím, že poletím na mesiac, že tam poletím. No takéto nezmyslieť, ja sa nehovorím. Mysl, myslením sa človek napája na ducha. Duch je neutrálny a duch urobí to, čo ten človek, ako myslí, to mu duch v neutrálnom stave posiela a dáva. To znamená, dôkaz o tom, že duch mení hmotu, je, tých dôkazov mám tej knihe viacero, hej, ale napríklad placebo. Človeku dávali placebo, on bol presvedčený, že sa lieči, a on sa vyliečil napriek tomu, že mu nedávali žiadne lieky. Jasný dôkaz toho, že duch mení hmotu, mysel mení hmotu. Ano? Tak o tej psychike, no a hovorím na záver, e, ja v sa cítim e, zdravý ako pred 20 rokmi. Žiadne, žiadna alergia, žiadne problémy s chrbticou, vôbec nie som chorý, všetci majú okolo mňa chrípku a ja sa smejem a hovorím, ja môžem ísť v ja sa nenakazím. A keď sa nakazím, tak si ľahnem na 70 minút do vápna a som zase zdravý. áno, za 70 minút. Áno. No, tak viac ja by som nechcel rozoberať, že asi tak, no, to asi tak stačí, že, pozrite sa, ten človek, ktorý mal v, v Mexike, v Mexiku si zaplatil 35 tisíc dolárov za liečenie v sanatúrii 3 mesiace. Odo mňa by si kúpil knihu za 20 eur, aby sa vyriečil rovnako, ale oveľa rýchlejšie. No ale nevidel by no. Mexiko, takže ak on ako zdravotný no, on bol, turista. On, on, bol, on bol stále len v sanatórii. On toho Mexika moc nevidel. Aj? No, aj. Dobre. Dobre, takže tak by to bol všetko. Takže ďakujem za pozvanie a všetko Dobre. dobré. A ďakujem veľmi pekne. Hostom dnešnej relácie bol Peter Pavol Kysucký, ktorému veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s ním. Takisto sa lúčim aj s vami, vážení poslucháči. Budem rád, ak budete na túto reláciu reagovať. Ak napíšete, tak ako som spomenul, na známú e-mailovú adresu studio.bb.juh zavinačgemail.com Ja vám tieto vaše e-maily pánovi kysudskému prepošlem a už potom, ako on sa s tým z hosti bude záležať na ňom. Tak ešte raz a veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie relácie s pánom inžinierom Kisuckým, ktorý bol hostom dnešné relácie. Do počutia.